Inna alhamdulillah në ahmaduhu, në sainuhu, në stafiruhu. Wa në uzu billahi min shururën fusina wa min seyyatë amalina. Min yadih illahu fela muzillelah. Min yudlil fela hadihilah. Wa ashadu an la ilaha illa allahu ahdahu la shariqa lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluhu. Ama ba'd fa inna asdaka al hadithi kitabullah. Wa khayra al-hadi, hadiu muhammadi sallallahu alaihi wasallam wa shatral umuri muhdathatuhah u kulla muhdathatin bid'a u kulla bid'a t'inzolala u kulla dhalalatin fin nar emma ba'd falandarimi tëkona Allahu subhanu wa ta'ala i thilin a'udhu dhe zhoyin islam dhe falandarimi tëkona tibër zhën u si salavat al-matmira dhe qajit tëkona profetit tëon muhammedit sallallahu alayhi wa sallam dhe shopëve ti edhe ndjekës e ti dhe ditën e gjukimit veze ndërruar sot jemi një takim për të folur për qështën e fitneve Fitnet janë një përri tematikave shumë të diskutuara nërdi e të artë tema e fitneve është një gjërë për cilën ka folur profeti sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe të sakta. Gjithashtu dietarët kanë shkruar libra libra të shumtë për këtë çështje. Edhe unë sot kam mundësi të thell çdo gjë në lidhje me fitnën, por thjesht desha të ju kujtoj për disa gjëra që ti kemi për kujtim për ne, që të kemi para syve ato para syve se fitnët i janë një për e problematikave më madhështore të cilët e shkatërojnë një riun edhe shkatërojnë të ardhme në ti të kallahu suhanu wa ta'ala tema jonë është hadithet e fitnëme me më thënë ne do të diskutojmë sot rrëth fjallëve që janë transmituar në profetisë sallallahu alai sallam edhe disa transmitimi gjithashtu që kanë ardhën nga disa sahab edhe fjallët djetarve rrëth temës e fitnëve Supari, desha tu tregoj se çdo të ka fitnë. Fjala fitnë në gjuhën arabe vjen në kuptimin sprov. Çdo lloj sprovë, e mirë ose e keqe, në gjuhën arabe quhet fitnë. Onabluukum bil khayr wa sharri fitnah. Ne ju provojmë ju me të mirën dhe me të keqen si fitnë. Kështu thot Allah subhanahu wa taala, "Ju provojmë me të mirën dhe me të keqen." E kanë quajtur Allahi mëdhruar të mirën dhe të keqen fitnë. Ndërsa në kuptimin Islam, në kuptimin në ngusht për cilën e poflasim fjale fitën e quhen Fitën e quhen atos prova të cilët e nëzirin njeriu në gjunahe Atos prova të cilët përfundojnë me gjunahe ato e quhen fitën e Ky është për kufizimi në ngusht për cilën neve doflasim sot Dhe Për hërësue se fitnet janë të rëzik shme Për ndë edhe profeti sallallahu alaihu sallem Neve në ka urdhëruar Që gjikërkojnë mbrojtja Allahut prej fitnëve Trasme tonë zedim në thabit Radiallahu anhu Se profeti sallallahu alaihu sallem Ka thënë Kërkojnë i mbrojtja Allahut prej fitnëve të dukshme edhe të fshekhta Trasme tonë i ma muslimi Në këta hadis, profetis sënë Allah, në urderon që ne të kërkojmë brojtëja Allah për fitnëve. Dhe ka të reguar që fitnën janë duloje. Fitnët të dukshme, në më dhëmë fitnët të cilat ka mundësi njërzin për jësit ta kuptojnë që ato e më fitnëve. Dhe fitnët të fshehta, ato dhe fitnës të cilat në basi njërë nuk i kuptojnë që e më fitnëve. Dhe që këtu fillon rëziku i fitn i cili është hedhur tek mjalti ti me ndonë se po ha mjalt dhe jeshe ambël por në momentin kur ti e hata i të helmonë dhe vdes edhe në këtë, këtë rast kemi të bëjmë me vdekin e zemrës dhe jo me vdekin e trupit dhe vdekin e zemrës do thot që njeriu të shkatrohet të shkatrohet lidhjen e ti me Allah subhanu wa ta'ala dhe për fundimi ti të ka Allah o tjetë i keqë To janë pasore të fitëneve Prande dhe profetisë Nga ka urdhuar të i kërpaj mbrojtja Allahot për e tyre Dhe nga ka treguar që to e ndyllojit Të qarta edhe të pa qarta Janë fitëne të dukshme Që mund të shikojsh të kush Dhe fitëne të cilat nuk i dollon të të njëri jo Një gjë e tjil Një hadith e tjil Gjithashtur është trasmetuar dhe nga Busaid el Khudri Transmetuar një bën e bëshejbe Fitëne të Ndikojnë tek zemrë e njeriut në mënyrë të drejtë për drejtë Për këta rësye, ato jenë shumë të razikshme Sepse fitnet Deportojnë Mu tek vendi mëjë rëndësishëm i besimtari Tek zemrë e ti, aty ku është thejlbi i manit Mu aty ndër, ndërhyjnë edhe deportojnë fitnet dhe e shkatorojnë njeriunë trasotun Hudhayfur radiyallahu anhu thot kam dëgjuar profetin sallallahu alaihi wasallam se ka thënë i paraqiten fitnet zemrave fitnet paraqiten zemrave thot paraqiten si hasri hasr është ka posim përdorur dikur një lloj qilimimi nuk e di si thoni në gjuhën tuaj që bëhet prej pre fijeve të kashës kur thuret ai thuren ato fiet njëra pra sidhtë shumë afër Normalisht punon shumë afër që të bëhet qilim, sepse po që s'bën shumë lart, atë, domethënë nuk nuk të mbron në dyshemeja. Kështu do të paraqiten fitnë në njëra pas tjetrës në ngjitur, vjen 1, vjen 1, vjen 1, vjen 1, vjen 1, vjen 1, por sigurisht janë, sigurisht e qilim i thur. Kështu vi fitnë thot, prova tek zemra. Thot, atëh zdo zemrë që i fitis foto, që i mend këto fitnë, sh 9.1 një pikë ezez dhe gjithë zemëri që i lërgonë në to, dhe i kundështonë këto fitëne, shënohët në të një pike barëdhë dhe jërë sa zemërë të ndalë në du loje. Sëpse të ka lojë madhuruar, edhe njështë janë du loje, o besimtar edhe përgjenet, ose mos besimtar edhe përgjenem për, për fundimisht. Është ato besimtarë të cilin në gjysmë gjysmë mund të hyjnë në xhenem për një varkor pasë mund të dalin, por përfundimisht tek Allahu xheneti dhe xhenemi, edhe ata që janë për xhenet do të hyjnë përfundimisht në xhenet dhe ata që janë për xhenem përfundimisht në xhenem. Për, për, për këtë arsye dhe zemrat janë ose zemër e bardh, ose zemër e nxir nga fitnet. Ato zemra që i kundërshton fitnet, ajo zbardhën. Dhe zemra që i panon fitnën dhe i thitot në siç i thit sugjeri që di çdo llojje ai zëmen zihet. Edhe përveç rrugës të zemrave, janë ata zemrat që në rrug, në duke shkuar ose te kjo ose te kjo. Të gjithë zemrat e njerëzve janë në këtë lloj forme. Pastaj fot profeti sallallahu alajhi wasallam. Dhe ai sot bën zemrën dy llojë thot. Ot e para është një zemër e bardhë, që është si shkëmbi, nuk i bën dëm asaj, kësë në kësaj zemrë as një lloj fit neve, as një lloj fit neve. Sa tjetë qilit e toka Nuk e të mëtojnë finën të lezemën për desa e shë bardh Si shkambin e, e ka për njësuar profetis Shalallahu alai sene mëtojnë lezemën me shkambin E bardh I cili është i fort Nuk depërtojnë të fitën Dhe thot shkambi qëtë sofa Njënë arabes nuk e shkambi cili është i dimuar Dhe më dhenë nuk një gjithën fitën Bas, bas ti për bje në poshtë Dhe më dhenë as nuk depërtojnë Por asë nuk gjithën, por bjen gjitha Fin të të pojshurë dhe zemër e besindarit Edhe, Dhe zemër atyre të dhut është e zezë Si fundi i kusis Keni parë kusin, i thoni kusi jo për po jo Fundi i kusis është në zi e stër Këshu bërë dhe zemër njeri Dhe kërën zi e të bërë dhe stër E zezë Ajo tërë nuk e njef më të mirën Dhe asë nuk e kundërshon më të keqen Nuk e kundërshon më të, të ke I duket e keqja e mirë dhe mirë e keqja. Shikoni një shembull konkret, të thjesht fare që ta kuptoni se si më të vërtetë ndryshon njeriu. I jepni një personi i cili nuk pi duhan, çojeni në një ambient që pië duhan. Do thotë ai çfarë ka qenë së shëmtuar, erë ndyr. Ndërsa i jepni një duhanxhiu i pi duhan, po të ofsa erë mirë fut. Pse? Sepse zemra e tij është nxirë dhe i duket e keqja e mirë. Kur sa ti personi që si është nxirë zemra, i duket e keqja e keqja stoor në çështë gjunafeve. Ai personi i cili është msuar me gjunafe, zemra e tij është xhir dhe nuk i duket më e keqe e keqe, po i duket e mirë, ndërsa e mira i duket e keqe. E gjithë kjo vjen si rezultat se zemra e tij i ka thithur fitnën edhe është bërë till. Prandaj po pëni një person që ati nuk i bën për shtypje gjunafe, atë disai është personi i cili ka rënë në fitnë. Edhe nëse e ke atë kollesi vetën tënde, pendohu tek Allahu para se të të von por para të të vonon. Ato gjë që e ka ndalur Allahu dhe i dërguar i Ti Sallallahu Alejhi dhe Selam, shikoje, e do apo urren? Po, po jese ti urren, atë zemra jote është në rregull. Ndërsa me se ti do atë që ka urryer Allahu dhe atë që ka ndalur Allahu, edhe do atë që ka, ka bërë Allahu haram dhe urren atë që e ka urdhëruar Allahu, di se zemra jote nuk është në rregull. Kjo kanë zemra jote kanë nevojë të ribëhet edhe një herë, pastrohet, kanë nevojë për një solucion. Shum fuqishëm për ta pasuruar atë nga pislliku i gjynave dhe fitnave që kanë mbi ta. Si një fitnë. Si ta marrësh vesh që një person ka rënë por nuk ka rënë në fitnë. Transmeton nga Hudhaife radhiyallahu anhu. Sa ka thënë: Nëse dëshironi ta dini që një person ka rënë në fitnë apo jo, shikoni. Do të shikoni Kërë person a e konsideron halal atë të gjithë që dikur e konsideron të haram, apo jo? Ja? Edhe a e konsideron haram atë të gjithë që dikur e konsideron të halal, apo jo? Ja? Në Dhe më dhenë, ndryshimi është fakt që njëri ju së është më regullë. Sëpse feja Allahu Subhanu wa ta Ta'ala është një. Allahu i më dhurë ka zhytu një fejtë. Edhe ka zhytu për këtë fejtë që e zbëtojë gjithmonë në të njëtën formë e qartë. Edhe kur njeriu një, një herë e quajnë të njëjtën një gjë haram, pastaj e quajnë halal, kjo tregon se nuk është në rregull. Për neut Hudhaife, nëse shikon personin që ai e konzoron haram diçka, pastaj thotë ajo është halal, dihet se ai është personi i cili, cili ka rënë në fitme. Edhe kjo lëgjë normalisht. Kjo është një peshore e qartë që ne peshojmë vetëtonën së pari e peshojmë tjerët. Të peshojmë vetëtonën Pasajt për shemë edhe të tjerët Dhe Nështë kushë që është i gjallë Normalishtë duke të frikë për vetën e ti Edhe për tjerët që mund bje në fitëne Abdolebn Mësrudi thot Merë një shembulat të që kanë zdekur Se të gjallëve Nuk i kihet siguri Se nuk bje në fitëne Nuk ka një i siguri se të gjallëve nuk do bje në fitëne Nështë kushë, kushë të qofta i Të gjithë me Nuk i më të sigurur për e fitë Për këta rësue, ne mësojmë të regullat që ne të dinë si të ruemi për fitnëve, që të shkotojmë i manin tonë, si dhe mos në të kohë në cilë në fitnët janë shtuar shumë. Cilët janë fitnët më të mëdhaja? Trasme tonë, ka të rëgurim në abdullëbërë në liberin vetë një stiabë nga hudhejfe, rëdhjallam në nëse është për e turë, cilët janë fitnë më të mëdha. A vekafon. Nëse të paraqitetë të mira dhe të keqja dhe ti nuk di këtë zgjedhës për dyre. Domethën ashto ndotëruara janë e mira dhe e keqja, ajse një nuk di të zgjelli. Pa të marrë këta po këta, domon fitnën ka rrit në 10 grade të tillë që njeriu i duket një tym. Nuk di ço të zgjelli. Ajo e mirë është e mirë dhe e keqja është e keqja. Një problem është të ti të bësh zot sutë ti i shohën tym, nuk e domund ose si kur është e bardhë ose kur është e zeza. Ktoën fiton më të qija. Ather kur ndrohohen standardet, ather kur kthehet e mirë në të keqë dhe e keqen në të mirë, edhe sidomos kur shumica e njerëzve e suportojnë dhe e mbështesin të keqen dhe e reklamojnë atë dhe e luftojnë të mirën, në këtë momente fillojnë ndrohohen, ndrohohen standardet edhe e që duke të keqë duke dhe mirë dhe e që është e mirë duke të keqë shikojë e sot e shamë do të botë ta shikojë të realitet i moraliteti dyshon njëri që i moraliteti të shka e keqë e me gjithë të përshikojë shumit se njërëzve sot nuk i bën për shtybi farë qështë i moralitetit përësye sepse i moraliteti sot supportohat në me media supportohat në politika supportohat nga njërëzit që duan ndikën epshet Edhe këto tre grupe janë shumicë dërmuese njerëzve. Edhe duke qendër shumicë i japin edhe një suport të katërt, edhe atë kush zotësi më syre thotë ne jemi shumicë, edhe është ndërruar e keqe në çmir. E njëjta gjë mund të ndodhë me homoseksualizmin. Edhe më shumë më shumë duri tiera, se ne sot ovllezi jetojmë në një kohë fit me shumë të vështira. Edhe fatkeësia më e madhe e njerëzve është nëse ata nuk arrin të kuptojnë që janë duke jetuar një kofit nësh. Në më dhe nëse ne jetojmë të dhe kohë dhe ne në duke si kur jemi shumë mirë, atër ne duke të i bëjmë i pikrytet madhe vetëve tona, se nuk imi më regu me fejnë Allah. Ka të rëgurë gjithashtu Ibne Bishajbe në libën e vetë al-Musannef, në Khalib në Walidi, anhum, se ka thënë, fitnëja është që njeriu Ti jeton në një vend në cinë që bën gjunafe, edhe të kërkoj që të shkosh në një vend që nuk bën gjunafe dhe nuk gjen. Shikojuni këtë sot. Thot ti jetosh në një vend ku bëjnë gjunafe, dhe të kërkosh shkosh në një vend që nuk bën gjunafe dhe nuk gjen. Kjo është valla i fitnë, kjo është provë e madhe. Dhe ky është realiteti të cilin ne jetojmë sot. Të cilët janë ata persona, të cilët i ndjek fitnëja nga mbrapa. Përmërri që fitnë e parëqitë të gjithë dhe Edhe të gjithë njerëzit Janë të kanosur Edhe Këtë sënohën për e fitnës Edhe imani tyre Së përvohët Dita ditës Së të mos ku fitnështonë më shumë Dhe marë për masa më të gjera Si që do të sot Por disa persona e të veçant Janë ata të cilët Uh, fitneja nga mrapa hap pas hapi ka treguar Zeid ibn Wahab, por kam djuar Hudhaifa radiyallahu anhu se ka thënë fitneja është vendosur për tre persona. Personi i parë është personi i ashpër, çka e parajë ka ashpërsi, e dyta është i shkathët, edhe e treta çdo gjë impont me shpatë. Personi i ashpër, i shkathët Edhe emposh çdo gjë më shpat. Domthon po i thoni çka përpara e vetëm më shpatën ditë për dori. Ky person është personi te cili ti je vendosur fitnë dhe e ndin nga brapa këtë person fitnëja. I dyti është khatibi. I dyti është khatibi domane që më hedbe edhe i fton njerëzit për tek fitnëja. Domthon tek ajo gjë e cila është kundërshtimi i vërtetë. Edhe personi i tretë është ai i cili është Koka i njerëzë është pari është i pari njerëzë Aji është i pari në marish fitne është më pranti Për shumë rësue Sepse aji dhe mënë bëmë përgjësin e njerëzëve Sepse dë njajë është më pranti Dhe dhe mënë ka përgjësit e tjerëve Dhe për këtarë rësue dhe mënë fitne është më pranti Bik tjetër Profetish Sanallahu alesallem ka përmëndur fitnet në shumë hadithë Edhe në do të regojmë disa hadithet E cilë e të regojmë në përgjithsi profitenet Që njeri u të ketë një njohuri rëthyre E të di Se shkartë këthën profetis sallallahu alai sallem për ta Një për hadithet, është hadithi që të rasën toni ma muslimi Dhe është hadithi sallallahu alai sallem Thotë Profetis sallallahu alai sallem Allah i madhëruar E ka bërë dhe ty shdo profeti që ti të regoj Umetit të ti atë A të khajer që i e di Tu të regojë atyre atë shërë Që është shërë për ta Pase të të profetisë Sënë Allah Thot dhe Allah i madhruar E ka vendosur Mjësin e këti umeti Në fillimin e ti Por fundin e këti umeti Kam përta kapur shumë Sprova të rënda Edhe Fitnëne Thot fundin e këti umeti Kam përta kapur shumë Sprova të rënda dhe fitnëne Pase të të profetit së nëllohu alësëllem dhe kush dëshiron që të takojë Allahun i paskar edhe të shpëtojë nga zjarë i gjëhnemit dhe të të hynë gjënet atëherë thot ta besojë Allahun dhe ditë në gjukimit edhe të silët me njerëzit ashtu si që dëshiron që ata të silën me Ky hadith, të Këtë hadith në të regon së pari që umat i Islam do sfrohohet dhe do vinë në të shumë fitnë të cilat do bëhen shkak që shumë musliman do zhytën në gjunafe të shumta. Këto gjunafe variojnë. Ka për tyri që janë gjunafe të rënda që e nxjerrin njërë nga feja, ka për tyri që nuk e nxjerrin nga feja. Edhe çdo kush do marrë atë që meriton sipas asaj që ai kërkon për veten e tij. Dhe profeti sallallahu selam na tregon që në kohën e fundit do ka shumë sfrova mëdha për besimtarët e fitnë dhe nga të rëgonde i laqin shfarë do të bëjë besintarë nëse të dëshirojë që të dhakojë Allahum subhanu wa ta'ala i pasë të nga të kohë Këtu që fitënët sa herë që kalënë në kohët ashtë të ashtohën dhe më shumë i dhe shumë të rasmetohë nga usamë bëzajt se profeti sënë Allah dolin njëherë në një prej kodrave të medinës dhe tha a e shikoni, shikoni jua të që shikojun i than jua i durburi Allahum pa un shikoj fitnën se si bien, por ato po bien ndërmjet shtëpive tuaja siç bie shiu. Tërkohë Allah, Allahu sallallahu alaihi wasallam fest diçka reale. Ai më vërtet shikon fitnën. Shikon atë që ne nuk e shikojmë, sepse është profet. Edhe thotë që un po shoh fitnën, çin kohën e tij. Domthon theqoid kur në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam i dërguar Allahu thotë un po shoh fitnën. Çi po që domthon po bien ndërmjet shtëpive tuaja. E do të tregoj një herë që profeti sallallahu alejhi dhe sellem shkon në Beqia dhe u thot besimtarëve, "Khair të madh keni arritur, edhe prej sherrit të madh keni shpëtuar. Tani thot kanë ardhur fitnet." U thot të tutur të vdekur që janë në Beqia, që janë besimtarë, që kanë tek besimtarë përpara se të di se profeti sallallahu alejhi dhe sellem u botë Juos keni arritur një hajër shumë mathot, besim të madh thotë që jeni bërë besimtarë dhe keni vdeg besimtarë. Do thotë keni shpëtuar një sherr shumë i madh se mbas ju shkan ardhur fitnë. Mendo pak mbas dekës së profetit sallallahu alajhi wasallam, më ndo pak me kalimin e shejkuve, edhe mendoj gjendjen tonë ku jemi ne sot vallallaj. Edhe shikoi dhe krahasoi kohën sot me me kohën e vështirë që sikur se sa sa fitna e kanë ardhur sot sot që nuk kanë qenë atëherë. Fit në ajë shumë të mëdhajë Sa Val nuk e di se qëfar do thonin Sahave për nga shikonin në sot Tërgoj që e nesë rrët dhe Allah nu E shikon dhe gjendin musimame dhe qante E dhe thosh të nuk e di thot, Nuk njof nga feje juaj As gjithë të përveç këti namazit Nuk njof nga feje juaj As gjithë të përveç këti namazit Dhe këta namazit e keni humbur Pëse se e fani jashkohet Të njëtë njëtë të shetë një dhe Hasan el Basri Kur ata flasin në në kone të abinëve E nësë më në mani ka qenë nga sahabët e fund që ka pëtekur Ka ka për shumisën e të abinëve Edhe të regojnë që në kone të tyrë Dhe më dhënë undërun shumë gjera Po, po me kalimin e shepajve 2, 3, 4, 5, derë Sot në kone fitnëve Në kone para arë Dhe më dhënë në kone kër para pregatitit Arë dhe gjalli si shkanë të rrgut disa djetar Allah dhe më dhënë Sot finin e në shtur sa njeriu ngelet i hutuar nga fitat nga fitnë e të vda dhe të shumta dhe nuk di ku të fshihet me besimin e tij. Transmeton nga Um Seleme radhiyallahu anha, gruaja e profetit sallallahu alaihi wasallam se ka thënë: U zgjuën një ditë profeti sallallahu alaihi wasallam i trembur dhe tha subhanallahu. Për të sapasuri ka zbritur Allahu sot dhe thot sa e sa fitnën e kanë zbritur Otkush zoti zgjoj këto domthon zonja të dhomave, domthon ka, ka pasur 100 gradë ti që ndolla në prodhoma. Kush zoti zgjohet nga gjumi thotë që të falen. Së mbase ndonjëre për ndonjëre bën për i grave, domthon një ndo një grua mund të jetë të veshur, dynja është veshur, ahiret. Domthon tek Allahu subhanahu wa taala gjë nuk vlerësohet me veshjet e dynjas. Po vlerësohet me imanit. Edhe imani është i cili në të vërtet e vesh njeriu siç ka thënë Allahu më dhua olibasu taqwa dhalika khayr tot veshë devojmëris është ajo veshë e vërtet dashmahera me veshë më khair, vesh e mirë edhe profeti sallallahu alajhi wasallam tregon këtu të dhe thot që mbase një person mundi të i veshun dynja i zhveshun në hiret nuk e kupton vetën e tij ai nuk i pa përsype se kjo është problemi fitnë i vëllë sepse fitret kur vlasin në në përgjithësi të thashë Allahu zot i jetar për fitnën njerëzit tremben do kujtoj domosht domosht se fitnet kush e di se çfarë janë. Po kujton kujton se do të vi domosht në kuçhe, do të i haj ose do do të hedh i flak ose do të përpij domosht, ato nuk janë tilla. Fitnet domosht janë të ëmbla. Shumica e tyre domosht janë të gjitha, shumica e tyre janë të ëmbla. Kur e shikon ti pamën e parë domosht, çmërinë kjo. Një problemi është se do ta shkatërrojnë imanin derisa njeriu të dalë pa fe. Pra do vini i hadhim më brapa që profetët kanë treguar që njerëz nga këto fitne do ta lënë fen. Për shkak të, të, të fitnave. Për këtë e rësure në flasë që njëri u të ruaj imanin e ti, ashtu si shkujdeje se të për dunjan e ti ose më shumë. Sëpse për dunjan nuk ke nevojt të të kujtoj njëri, kurse për besimit të tënë ke nevojt të të përkujtojnë që të të ruaj se të, si të mos, kur sfida e imanit vjen dhe bëhet me e madhe dhe me vërstirë me kalimin e viteve. Dhe në moment kur ti nuk e ndjenjë që jetë duku u sfiduar në imanin tëndë, atë dhe imani jot ka nevojë për të rri të rregulluar Trashtojtë odna Zejnab binu Jahsh radhiyallahu anha thot doli profeti sallallahu alaihi wasallam një ditë i trembur fytyra e tij ishte e skuqur dhe tha la ilaha illa allah mirë për arabët për një sherrri që është ofruar thot sot u hap nga Muri i Jezusit gjurjë, me Xhuxhëve, kaq dha e bëri me shenj me gishat e tij. Dhe i thot Zejneb, i tha shoj dërguri Allahut, a do shkatrohemi ne kur ndër ne janë njerëz të devotshëm? Do të thon kur ne pasi me mes njerëz të devotshëm, mund na shkatroi Allahu, na do na do të gjithë të humbi nga e vërteta, apo të shkatrohemi më radh? Na ndod të qiha në dynjën e arret i thotë profetis po kur të shtohet shumë e keqja në më dhënë kur të shtohet e keqja atë here mund të shkatalojë Allah i madhuruar njërës edhe pse ndërta mund ketë njërës dëvoqëm edhe pse mund thëmë sot ku janë dëvoqëm sot në këto dhe kohë në cilë e tëjmë ne sot me fitën e ka i shumë të mëdhaja fitën e të cilat nuk ka par njërzimi që ku ka kryuar Allah subhanu taala ademin që fitnet të marrin këtole për masa të botërojës i sot. Dhe më thënë, nëse dikur fitnet ka në qenë krahinore, sot fitnet ka marrë, dhe më thënë, për masa globale. Duke pas, pa asyë gjithë këshvillim i madhë ka qua qua, dhe më thënë, këshvillim që ka ardu në teknologjime rrë, kë ka qua që njëzit të, të kryojnë lidhje me një tjetën, të, të, të, të më të kryojnë më thënë më rëdhenje, të shumëta në, në, në gjithë botën, Dhe këto kaq të shuar që fitnet përhapen më shumë. Edhe këto dhe këto fitnet domethënë ambroshka që njerëzit shka të shkatrohen më shumë. Kështu që njerëzit, edhe pse ne shikojmë se sigurisht Imani poshtohet, por cilësia këti e këtij Imani është shumë e dobët te njerëzit në brigje. Për shkak të fitnëve shumë të shumëta që eksojnë. Sot a do shka të shkatrohemi ne kur ndër ne janë njerëz të devotshëm, i thotë po kur të shtohet psikologjik Këtë regonë në mëjë që të nështohë pislikë Nështohë të shumë Ma zdekës po fido sërem pislikë të shtohë të shumë Dhe këtë regonë që më kur të vi koha Për parë se dhe dalë një gjurës më gjurës Pislikë të shtohë të shumë Edhe atëherë këtë shtohë pislikë të shto shumë Për i të ndërshkimi për Allah Trasmetot Nga e buhër e rëdhjë la nëmë se profetit sallallahu alai selim ka than do vijin disa fitne a i që ri i ullur është me i mirë sa i që është në këmpë a i që është në këmpë është me i mirë sa i që ecën a i që ecën është me i mirë sa i që vrapon dhe a i cili u delën për para fitneve ato thë të rëmbejnë edhe kush të gjej kush gjendot strëhim ose vëndë mbroj, mbrojtje dhe të mbrojtë dhe të rëgohat strëhotë të trasmeton Buhariu mësimin e Imam Ahmedit. Profeti Sallallahu Alejhi Vesellem tregon në këtë, më duam të thonë të hadith, që njerëzit në lidhje me fitnën, kur vjen fitnët, janë, domthonjë përfituohet fitnë si puna një rrymë e madhe që vjen. Ku vjen një rrym ere, por më shumë vjen një furie e madhe ere. A e personi që është i ulur, nëse vjen një erë fuqishme që është fshumë me 200 km/h, nëse një person është i ulur, mundësia që ta rëmbej era është më e pak. Nëse në sekujën këmb, mundësia për të mbyrë erë është më e madhe. Së në sekujën këmb, e kam qollaj. Nëse është këtu duke ecur, mundësia për të mbyrë erë është komo dhe më e madhe. Nëse ky është duke vrpuar, e fruton erën ajer. E fruton erën ajer. Siç ka treguar njëri domethënësuar nga profeti sallallahu alajhi wasallam, që kur shkoi në, domethënë prontebuk, një nat u tha profetit sallallahu alajhi wasallam, sot Po sot do do ngrihet një herë shumë e madhe, prandaj lidhini devët tuaj dhe mos ngrihet askushtrin gjithstrir. Edhe u ngrit një person. Nuk e dgjoj për procesin e filozofin u ngrit. U ngrit dhe e mori një herë dhe e çoi deri deri tek malet e Taij. E fituroi. Kjo është edhe fitnë. Dhe më e mirë që e cili është m'i larguar prej tyre. M'i distancuar prej tyre është ai që është më i shpëtuari prej fitnave, që nuk përzihet për me, me to, por rri sa më larg tyre. I dhe shtu, e ka të sënëtur të hadizma Mahmedi dhe muslimi më të gjatë dhe thuët të, do vim fitne më pas do vim fitne në no, më fitnet të tjera a i që ri ullur është me mirë sa i që jesën dhe i që jesën është me mirë sa i që vërpon dhe nësë ato vim kush ka dhe vetë, shkojt e dhe vetë të tizot dhe kush ka dele, shkojt e dele të tizot dhe kush ka tokë, shkojt e tokë e tizot dhe tha një person, oj dërgur Po nëse ndonjëri prej nesh nuk ka as deve, as dejen dhe as tok, çfarë të bëj? Thot profeti sallallahu aleyhi ve sellem atë ta marrish fatin e tij dhe ta thyej për guri. Kto fitë domodin për një lloj fitne që është fitnë ndërmjet muslimanëve. Sprova që ndodh më së shumë muslimanëve. Don ta thyej më së guri domodin që mos vras më të një musliman, mos vë padrejti do të gjaku një muslimanit. Që është fitnë shumë e madhe. Domodin në nëse ti nuk e mundit të mbas të vrapit, minimumi ç't bësh? Minimumi mos i të bëj dëm vllajtot. Minimum, i dhëmë, si bëjë, dhe vajto, të avthyje, i dhe shpatën e ti pasgurit, edhe ti këtë shkotojnë nëse ka mundësi, i dhëtë. Dhe pas e, thëtë, profetësërëm, o Allah, a e të rasmetova, o Allah, thëtë, a e të rasmetova, o Allah, a e të rasmetova, thaj një person, o i dërgurë, Allah, po nëse mua më detyrojnë që unë të shkojnë në një për e dy grupeve që luftojnë. Thëtë, Në modë do detyrojn të shoni për për dy, dy grupeve që luftojnë kundër njëri-tjetrit. Fozë një person luajmë me shpatot ose mvien mua një hesht dhe më vret. Ha profeti sallallahu alejhi dhe selam ai merr gjunafin e vet dhe gjunafin tën dhe do bëhet për banorët e xharrit. Kështu që profeti sallallahu ka treguar që në kohë fitnësh besimtarit duhet të distancohet aty ku ai nuk e ka të qartë në anë fetare se ku do të jetë qëndrimi i ti. tij ose aty ku e ditë qarë që nga anëfetarë nuk lejotë që i të ndërvyjë në ta në të dy forma këto që në fitënë dhe besintare ka për dhe tyrë të disansot për të që të ruo imani në ti i dhe shu ka të reguar e ka transmituar dhe më thënë të hadith ma muslimi dhe të reguar një dhe shu nga buhrera dhe alloni hadith tjetër thot, shpejtoni në kryrën e punëve të mira në, në kryrën e punë të mira për para se të vijin disa fitne të cilat janë të zeza pis si nata e rët i ka përshkruar të fitne të zeza pis si nata e rët sepse fitne të rët parë jenë pjesët kotës e dyta ato e fusi njën gjunaf e treta ato e qënjën humbje e katërta e qënjën gjehnem e pesta e nëzin zemën e njëriut edhe njëriu në to është si njëriu i dehur që nuk di nga tiki për këta rësui ka përshkuar dhe ka thëmë për to që atojen të zeza pisë si nata erët si të copët e nata së erët thët profetëserem gëdhihet njëriu besimtar edhe ngruset qafir edhe ngruset besimtar edhe gëdhihet qafir e shetë fenetit e shetë fenetitot për pak dynjak e shetë fenetitë për pak dynja shikon i kone sot me vallaj qëfar reklamet madhe është duke i bërë kufri sot kufri dhe shirkut sot qëfar reklamet madhe duke i bërë dhe edhe sa i pa njohur është shirkut dhe kufri sot tek musimanët sa të hutur janë musimanët dhe nuk e njohin se qanë shirkut pëti musimanët sot gjithë sa lojë shirkut do shikoj që shumit se të nuk e ka një din fare Për ju muslimanët, kush është shiku më i përhapur sot në botën islamike? Kush është shiku më i përhapur sot në vendin tonë? Shumica e tyre të janë jashtë. Nuk e kanë idenë për shpëtimin e fjalë. Mendo pak një person i tillë që nuk e ka idenë për shpëtimin e fjalë, a mund a ka mundësi ky që të bjerë në këtë provë, në këtë fitën e e? Mund bjerë. A ka mundësi që ky ta shësojë veten e tij për pak dënia? Mund ta shësojë. Sepse shejtani do të zbukuron. Shejtani do të zbukuron. Shpirti i keqë, e në ditë një më bërë të bërat keqë, edhe i duket e keqë e e mirë. O lezëm, kër një person e shikon një fitën nga jashtë, që ditë e se si njerës e ka mështë bërënda në ta. Por, kër njeri ju hynë bërënda asaj fitën e je, fillon dhe i duket shumë këllaj, dhe i duket të mëdojnë që kjo është e përnushme, fillon e e bërë shpirti të përnushme atë fitën e. Po sikoj bën Israil, por shumë ne themi sot se bën Israilit adhurouan dikur Viçin. Dhe ne na bën përshtypje, si ka mundsi që bën Israilit të adhurojë një Viçin? T'shkon njeriu dentollë pikë, mbasi pa të mrekullij, pa mrekullinj që u hap deti. Dhe pas se të shkojnë të adhurojnë Viçin, si ka mundsi? Domthon pa me në jashtë me kur shkon njeriu që nuk ka qenë brenda tyre, të domthon mahnitë se si ka mundsi njeriu të arrin tullëgradut binën shih, ti bëj Allahut shumë dentollë pikë. Kërë nuk ka mundësi, atëve në këtë që njërë të budovaj. Jo, atëve nuk e që njërë të budovaj. Ata ka në pasajgjikën të tamamë në vendë. Por ata rranë në fitëne. Wa ushribu fi kulubihimul i gjlebi kufrihim. Ata thot u apiu zemrë atyre dashruin e vicit. Në më thënë, ra në zemrë atyre fitëne dashruisë vicit. E dashruan vicit më shumë sa Allah. Suha na ta ala. Pse? Në që zemrë atyre është n uaz bukuroj samëriu u, u bën një një lloj forme një lloj shrove të tillë që sikur më duket juaj nuk kanë një problem e çao thaj hada ilaahu kama ilaahu musa ky është zoti juaj dhe zoti i musas nuk u tha ky është zoti tjetër çka nuk u tha ky është zoti tjetër që njerëzit më thonë që ka zoti një zot është gjithë njësh por ky është zoti i musut ky ky është zoti për të cilin ka shkuar musa për për malin turdh ky është thonë ata çu si uaz bukurojt kotën Çdo mësu duket e çuditshme jo duke sh, kur thot profetin sallallahu alaihi wasallam që gëdhihet njëriu besimtar ndër grupsë të kafirëve dhe shefsën e tij. Shefseni i zbukurohet duke thiesh çka ka? Thosun kohë, ç't'i ka më shumë do të jetë, ç't'i ka. Në këtë sot do të shikonë shumë njerëz që ata të cilët pretendojnë se kanë dije në radh, kur bëhet për një çështje, ka raste mund të jetë çështje haram, ka raste mund po të jetë edhe më përandaj, po tani ç't'i ka? Kjo nuk është përgjigje e një besimtari. Mësintoi kur përgjigjet për një çështë të tarë, thotë kjo lejo sepse 1 2 3 4 kanë argumentet, ose ndalohet sepse 1 2 3 4 argumentet. Ndërsa kjo dihet çfarë ke ka, nëse ti përgjigjesh pyetjes me pyetje, kjo është përgjigjja e tyre të, të cilat nuk kanë përgjigje. Andaj kjo është pjesë e provës së fitness-it nëse mbi një njeriun. Edhe sot po i bën një reklam shumë shumë e madh dhe i është bërë sistemi demokratik aq shumë dhe është bërë një lloj fitne aq e madhe me këtë sistem ai sa kërkohet të zhfutohet në vendet në vendin islam në botën arabe aq thellë sa duan ta bëjnë ta zëvendësojnë atë me sistemin islam duke pretenduar se nuk ka kontradiktë midis islamit dhe demokracisë ndërkohë që në të vërtetë janë si dallimi në mes natës së ditës nata është ezester dhe dita është bardhë çush dallimin ndërmjet Islame dhe, dhe demokrisë. Edhe këta nuk kanë serviru në këtë sistem, sikur ky të jetë sistemi më ideal i shoqërisë, në një kohë që ky është një fitnë shumë e madhe, edhe është një përlojëve të cirkut, një përlojëve të cirkut, në të cilën njeriu, domethënë, nëse bie në të, ai del nga feja Islame. Ku shpërnon se dikush tjetër ka të drejtë të vendos ligje për veç Allahut, ai në vërtet ka arritur një fitnë shumë të madhe. A i nuk e ka kuptuar se kush është haku i Allahut. A i nuk e njohër një përqeshtë në më madhështore. Që është haku i Allahut, subhanu e taala. Që Allah i madhëruar, është a i cili ka të drejtëve dhe së ligjë dhe jo kryesat. Kër një personë nuk e kuptu këtë, në më një shumë këllajnë fitële. Edhe sa e sa ka fitët e të tjera, po shkësaj, sa të duer, të shumëta, pa numërta. A to jenë shtuar shumë. Edhe siç ka nevoj njeriu që të mësoj akiden e ditpastë, ka nevojë të mësoj se kush janë fitratet. Siç bëhet për Hudhaifë radhiyallahu anhu i cili e pyese profetin sallallahu alaihi wasallam për fitratet. Transmetohet vet thot, Hudhaifia, thotë njerëzit e pyyesnin profetin sallallahu alaihi wasallam për xhairin, kurse unë thotë e pyese për sherrin, domohet për fitratet. Në Afrika s'mos i ka pato. Do i thash, o i doguri Allah, Allah subhanahu wa ta'ala thotë të xhairë ka smaf. A ka mbazet po. i hajer? Apo. Dhe thash, a ka mbazet i sherri hajer? Apo, por do jet haje i përzier. Si do jet haje haje doni i paaz. Dhe do i thaho dhefia, si haje i përzier. Po do jen disa njerëz të cilët ndjekin rrugë tjetër përveç rrugës time, nuk hecen në sunetin tim. Ja kur shaleteti shikohet dhe është parë kohësh. Ka ndodhë dhe ndodhë Pasta i tha i fja, O i dërguja Allah Po më basti kajria ka shër Tha po Ftuës në portët e gjëhnemit Kushu përgjigjit atyre Ata e hedhi në gjëhnem Lëgrit, profetës sërem thotë Masi kaj ka shër Ta e në finë në gjitë Të cilët rrinë në portët e gjëhnemit Dhe i ftojë njëzë për t'i hedhën në gjëhnem Si i hedhën në gjëhnemit Keni parë dhe mësot në një përson të thot juve, hajde një gjenem, hajde kush të shonë që kanë gjenem, hajde o burë, keni parë një përson të tiju? Nuk ka, nuk të thonë në shtu ota, edhe vet i blisi nuk të thot hajde në gjenem. Për kundë dhe zi e i thot, kërë qikon të i ti i besim të arë, thot jo, thot, shkonë gjenet, i pa i që thot, kjo dhe i punë dhe thot, nuk të qënë gjenem, kjo s'ka problem. Kjo dhe nuk të thon Kjo nuk ka problem, kjo nuk ka problem, kjo nuk ka problem, kjo nuk ka problem, do so të ditë e pasaj do kthehesh, do bësh ai personi i cili ka dhënia, atë që di e shikon të haram, sot do shikon hallall. Edhe këta ftuuesit që trashëguesin e gjithë ja, ata nuk thon hajde në xhenem. Ata thonë të shon xhenet. I bojnësin xhenet, në xhenet e iblisit, jo në xhenet në Allahut. Sepse ata në të vërtetë E ftoj njeriu nga atë gjën e cilën e ka ndaluar Allahu, edhe e ndalon njeriu prej asaj gjëje që ka urdhëruar Allahu subhanallahu teala. Shikojë këto lëjeje te njerëzit sot, krahasoj veprat e tyra dhe, dhe fjalët e tyre me peshorën e Kuranit dhe Sunetit dhe tishmatut të Ummetit të Islamit, atë tashikoshta të vërtetë se kush po i thyer është në vërtetë dhe kush po i thyer ka rënë në fitnë. Edhe çdo kush që kundërshton Kuranin dhe Sunetin, ai ka rënë në fitnë fëllëhëdhërët që i ka kufizuar në emrin e tij, të cilët i kundërshtojnë urdhën e tij, s'mos u bien do një fitne. Këo tregojnë që çdo kush që kundërshton urdhën e profetit sallallahu alajhi wasallam, ai ka në fitne. Po qe sa ka kundërshtuar një urdh të madh, një urdh të madh, fitna e tij është e madhe. Nëse ka kundërshtuar një urdh të vogël, fitna e tij është e vogël. Edhe problemi i tij është i madh tek Allahu subhanahu wa taala, sepse kjo fitne i shënonet një pikë zejës, dhe zoti nzihet zemra dhe Allahu subhanahu wa taala është blen njeriu sipas asaj që meriton. Nëse ai bën i punë të mirë, Allah i lesoni punë mirë tjetër. Nëse ai bën i punë të keqe, Allahu Allahu subhanahu wa taala e rrehiq çdo punë të keqe. Sepse e mira të rrehiq mirën dhe e keqja të rrehiq keqin që çdo kusht bëj atë që meriton. Gjithashtu transmetohet nga Abu Idrisu al-Hawlani, pothuaj kam dhur Hudhaifa radiyallahu anhu se ka thënë: "Qoftë wallahi, un jam njeriu më i ditur për ditën e çdo ndodhi deri në ditën e gjykimit. Jo sepse profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar mua diçka veçantë se ka treguar diku tjetër, por sepse profeti sallallahu alajhi wasallam më ka thënë këtu lëgjë dhe u nisën në mëzhlisën e, e tij thot kur ka folur për fitnën. Ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam edhe ka treguar fitnën dhe ka thënë ndërtojan tre fitnë të cilat nuk lën asgjë. Domethënë do të i përfshijnë të gjithë. Ka për dyra thotë që janë si era, si flladi i verës ka prëdytë që janë fitna të vogla, ka prëdytë që janë të mëdha. Pasi do të hudhifë dhe këta njerëz secili që dëgjuan profetin sallallahu alejhi dhe sallam tregonin për këto fitnë, vdiqin të gjithë për veçmeshme. Prandaj thotëun jam njeriu më i ditur në lidhje me fitnën, transmeton i Muhamedi dhe Muslim. Gjithashtu transmeton nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma se ka thënë: "Ishimul një herë tek profeti sallallahu alejhi dhe sallam dhe ai na tregoi për fitnën." Edhe foli shumë për to, edhe përmendi Fitna e Ahlas. Fitna e Ahlas do të thotë një fitnë e pandashme nga njerëzit. Domethënë është një fitnë e tillë kur të vijë nuk ka për t'u ndarë me njerëzve. Unë nuk duhet ta perceptoj sikur është kjo fitnë, së fatimisht, përsaktëimi i fitnëve në, e fitne, saktimi, fitneve, në realitetin kjo nuk na lejohet ne derisa të vërtetohen 100% që ky është që qëllimi hadithit për vitosun. Prandaj, një për rregullave që kanë vendosur dietarët është që nuk lejohet, që besimtarët të marrin hadithën dhe thotë qëllimi i këtij hadithi është ky. Por në tjeshtë mund të gjem një shembul për të Por të reguar të shkat në gjashme Por jose të thejmë që pyshëllim hadithit Por shumë në shikëm një fitën e pandashme Por të regoj shembul Qështën e televizorit Më thoni Shumica i gjeroj që në janë për e qitën televizor Jënë mjërë për në këshia Shumica i gjeroj që për e qitën televizor Jënë Kë mjërë për në këshia Këkër për gjithë për jush Shqia ëzdet e klaimet, duke qenë se të klaimet që nëna duken sikur ato janë të mira, ato kanë më shumë të qija. Mendo pak, në lajme i jepen, i jepen në lajme, u vra filanin, filanvond. Po dhun po thuajse për ditë dëgjon vrasje, vjedhje, mashtrime, dakor? Vetëm këto lajme, të cilët i jepen për të ndryshuar forma, janë vrasin veshin njëriu dhe nuk i bëjmë përshtypje vrasjet. Një, nuk i bëjmë përshtypje vjedhjet, i duken normale, ç'është normale thotë. Domethën ti dëgjon që vritën një njerëj, ti dëgjon që vjedhën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 Kështu që vet lajmet janë ato të cilat e suportojnë krimin në mënyrë indirekte. Më ndo pak nësa në sa jeni por shume në vendin tuaj ku jeni ju për shume tash, nuk dëgjoni fara ju për vrasin, dhe denj një person të shkon të vrasë tikë. Në sa i nuk ka dëgjuar një të vrasin, ai do do trembe si para sol. Unë të hapi parë thotë logjë, jose bëjmëni parë, ka frikë. Ka frikë sepse fyer i akull dhe shumë e vështirë. Ndesën se këndon pra se ti do të ka djuar gjërbënik këtu këtu këtu këtu këtu në çdo lagje nga 5 a 6. A do sem si të semi parë ka të tjerë si punimi sa dësh. Kështu që, që në të vërtet, duke qenë që te lajmit fillon suporti të këqës. Dhe mos mendoni se këto lëgjë janë bërë pa dashje. Jepen lajme. Ato janë të synuara, janë të projektuara që çifutët që ta prishin të shoqërin nga fillimi deri në fund. Fitne fitne pafund që ne nuk e kuptojmë. Po flasëm në televizor. Pa fuqë pasur për gjëra të tjera që ka sa të duash, fitet që ndodhen këto, të cilat njeriu i kalon kollaj fare, edhe duke e duken siçka e thjesht. Por po që se do meditojnë këto dhe do përpiqen të rrisin besimin e tij, ai do kuptoj të kuptojë që ato janë shumë tranda. Në po që se nuk bën përshtypje si fitne, do dish se mrekullim i monit. Atë, thotë këtu, fitnë e selahlas, fitnë e pandashme. Edhe unë madh tash si shembut të televizorit pi de pandashme. Shikoj, ka hyr televizion në çdo shtëpi. Ajsa edhe fëmia, sot fëmia që është fmijë, i thot prindit vet, "O bab, kam dëshirë që të më respektosh si respektojnë televizorin." Kur pyetët fëmia, në shtëpi pyetët fëmia, "Sa familiar ke?" O të kam babin, mamin, motrën, vëllain dhe televizoren. Pse? Sepse televizori është bërë një pjesë e pandashme, është bërë familiar. Jo vetëm familja, por bërë krye familjar. Po foli televizori do të pozhon gjithë. Nëse apo foli dikush tjetër, s'ka problem, mund të bëhet mosbete dyshë dyshë, treshë treshë, s'ka problem, ndërsa po foli kryefamiljari në thonjza televizori duhet heshtje absolute. Edhe çfarë duhet në të? Në të kultivohet pisllikun, në të kultivohet imoraliteti, në të kultivohet homoseksualizmi, në të kultivohet vjedhja, në të kultivohet, domthonjë çdo gjë mçohet në, në, në ta. Domthonjë Nëse ti nuk dit vjedhsh, mjaft sikur 2-3 filma të sësi bankët, më më më të tregoj se si vjedhin bankat, edhe bësh ushtaj vjedhjes, vetëm që ne mund të ke zguzim. Edhe pastaj do të mësoj shumë kollaj ato. A nuk është fit në një, një vënd, u është vjedhur kjo? Të rgojë se në një në një vend u dha një film në tinë është treguar një një vjedhje spektakolare e veçantë, më thon edhe atë nat, në atë vend janë bur 12 vjedhje të asaj mënyre. Ka sa du shtilla. Domethënë në të vërtetë televizori a e suporton fitnën apo se suporton? Ne e kemi brenda. Domethënë ne bëjmë shkëktarë që ta fusin fitnën në shtët tona. Pastaj mos u anko nëse fëmijët tuaj msonin për kësaj fitnë e edhe të humbin nga duart. Mos u anko, sepse ti ke futur në shtëntënde ke futur të gjithë ata njerëz secili njerëz më të ulët shoqërisë dalin aty në, në televizor dhe flasin. Mendom, marr një personi tjetër i njëri shtur davta ta ta si në Svizër i i thuati forca si para kalamave 20000 më tregom tregu, tregu kalamave 20000 edukoti kalamave 20000 e kuptoni çon botë është katastrofë është katastrofë në qoqë ne kemi përgjegjësi shumë të madhe për Allahut për ta dhe për vetën tona dhe për krah tona e ç'ndot fillon njëri u jë shikon të televizor dhe nga që dëshiron çikoi vet ka dhe gruan aty po ti do të gruas mos shiko i thotë vaj mos shiko me ti atër e jua i gjendjes thotë heshti kundërmei që të hesht kundritjeje, edhe të zhvendos pikullin të dyrin nuk ku kundërshton njëri tjetrin, edhe atë largon Allah xhallzin nga zemra, edhe shndrorohet zemra e tinë zemër derri. Allahu na rujt. Kjo është një fitme. Sot profeti Sallallahu selam përmendin ditën e fitnës e pa fitnën e pa, pa dashme. Fa një person. O dërguari i Allahut, ç'është kjo fitnë e pa dashme? Po dihet do nuk thot për televizor në anë mund të flitet për një film më të madh, se si kjo është fitë një film e tjetër. Unë e thotë si shemb për të thkuj që kjo është fitë fitë një film e pandashme. Kurse filmi për cilin e flit për profilin e tuaj është filmi e e frikshme. Thot fitnë që do i bëj njerëzit të ja mbathin vrapit. Edhe filmi në cilën njerëzit çfarë do bëjnë? Thot do të rrëmbehet pasuria. Si do të rrëmbet pasuria qysh tek Allahu 'alam. Është një reformë që u merr pasuria. Apo dush në mund që ta përstasës në e fitin e sot në shodhe, dhe përstasë, dhe dhe gjithë dhe gjimë në përstasës, në televizor në përstasës me gjithës o nuk po othejmë që nuk u shkëkuqë në hadisit këptim në hadisit në nuk e dim ne dim që vloq fitne në të fitin njërët njërët njëmbatim rabit në të fitin gjithës të më umeret pasuria por sësi, së se qërës të tek Allaho Alem pasaj ka përmëndu Profetët Sëlemë thot është një fitin e, e mirësis, thot fitin e Edhe ty mi i saj do i pushkëm vetë mia, thot nga një person që pretendon se nga familja ime, thot por ai nuk është prej meje, thot miqtë mi janë të devoshmit dhe ata do mund të hajmë me të mi atë të devoshmit. Pastaj thot njerëzit do vendosin të parë tyre një person i cili nuk ka stabilitet, pastaj do vinë një fitnë thot e zeze të që nuk le asnjë person nga kjo umet vetëm se do t'i djojë një shuplak. Edhe kur të thuhet që ajo ka mbaruar, atyherë do shtohet më shumë në të besimtari njeri u do këdhijet besimtarët dhe ngruset qafirë dhe aty do nda njerës në dy grupe një grup në cinin ka vetëm iman dhe nuk ka në ta hipokrizi dhe një grup në cinin ka vetëm hipokrizi dhe nuk ka në ta iman këshurë qështë e spravove dhe këshurë qështë e fitnëve këtu nda njerës dhe kjo është kajrë është kajrë në sëjtë e bërgjishëm sepse nda atë besim nga, nga mos bes që dalë i sheshit, a i gjithë besim të arë vërte dhe i gjithë hipokrit. Wa leja laman në Allahu lëdhina amanu, wa leja laman në l'munafiqin. Ti dija Allah i madhuruar, ata që kanë besuar dhe ti dij, ku shamunafikat. Ku shamunafikat. Ata të cilët sëpërvohat dhe nuk dojnë në për sëpërvohat. Nuk i kalën në sëpërvohat, por bi e më branda të tërë, Allah në ruaj tërmët eke. Në kohë në fitnëve, njëri u shërëdruar që i të pëjëdurim. Dhe njëri u më i lumëtur është e i personi të cili lërgoaz nga fitnëve. Dhe i person të cili dhorënë Allah mundësin për shëfëthuar për fitnëve. Mos bjerën to, a ishtë personi me njërë, ka thënë profetit s.a.s. In në sajidë, in në sajidë dhe le më në gjunë një bel fitënë, in në sajidë dhe le më në gjunë një bel fitënë. In nësëri dhe lëmë në gjund një bërfitem Thot i lumë të rësha i person të thirit I largohen fitnet I lumë të rësha i person të thirit I largohen fitnet O e lëmin i ptulje Thot dhe i personi cilis përvohet me të fitnet Por bëndurim fëwahen. Thot profetës sërën Dhe i personi cilis përvohet dhe bëndurim Thot wah Thot wah për ta thot Dhe më në shumë i qëditshëm Dhe më profetës sërën kënaqet dhe qëdit per Dhe të person shpërvohet, i vjen një fitë dhe e shkund dhe i tregon durim math të madh dhe kalon aty me sukses. Sot dysh person i veçantë, është person shumë mirë të për rësue, i mirë tek Allahu subhanahu wa taala, ai i cili duron në provime. Për këtë arsye besimtarët i të lutet Allahu subhanahu wa taala nga fitnën. Dhe nëse të provohet me ndonjën prej tyre, ti lutet Allahut ma dhuroj ta forcoj derm vdekje, ta forcoj tek besimi i vërtet dhe ta largoj nga të xija. Kohë të fitënëve Sa vijin e dhe fitënët shtohë më shumë Që në konë e profetët sërem Ka të reguar profetët sërem Se si që tha mësi për që fitët Po bijinë si shiu Dhe paset duke ardu kohër Dukë këlluar shekulli Dukë këlluar, duke këlluar, duke këlluar Dukë këlluar, duke këlluar Kështu që në konë e sot me mësëpërisni Që njerët jenë më të dëvoqëm Se në konë e sahabëve Edhe astu afrojnë por thoni Allahu na shfutoi nga fitnët edhe na forcoft në besimin e vërtetë. Thuhet, thuhet. Çi kur vdes besimtari me lajke çuditën për ti dhe thon si shfutoi ky, si mundi të shfutoj ky nga fitnët. Kur vdes besimtari i mirë, që vdes vetëkallahu subhanallahu te Allahu besimtar, çuditën me lajke thon si shfutoi ky sot. Megjithë fitnë, megjithë provën, Allah si shfutoi. Abd al-Hasan al-Basri thot nuk çuditën para person që hyn në xhenem si hyri. Por çuditën para person që par kë shpëtohet nga xhenemi si shpëtohet nga xhenemi. Kur në çdo 1000 vetëm një shpëton, Allahu më vërtet çudi. O Sallallahu alaihi ve sellem më dhuron dhe shpëtojnë të gjithë. Transmetohet na'in isa radhiyallahu anhu. Thot Zubair ibn Adi, thot u Joan Ku'an ibn Isa radhiyallahu anhu për provat që ne domosdoma na shkaktonde Hajjaj dajaju ibn yusuf theka fi kajan prizi i Irakut dhe ka qen gjakatar e vrisi njerin por ishte mosje por gjat kota me zan kot ky person i quaj Zubej ibn Hadi i thot te nesit thot se si te bëjm halli me kto sepse kemi bënë shumë keq puna vret po i vret njerëzën kot me kot edhe i thot te nesit bëni durim thot sepse çdo kohë që vjen ajo është më e keq se koha që ka qen përpara Dhejt sa të të koni zotin tuaj Une kam dëgjuar këtë gjën nga profeti juaj Sa nëllari Thot, për përsris Shdo kohë që vjen është me keqis e që ka qënë për para Në më thënë Në kohën e tabinëve Fitën të janë shtuar më shumë Se në kohën e sabëve Në kohën e të baut tabinë Fitën të kanë që në kohën më shumë Në kohën më styra kohën më shumë Në brezën e 5 akoma më shumë, në brezën e 6 akoma më shumë, në brezën e 7 akoma dhe më shumë, në brezën e 8 akoma dhe më shumë. shumë Mendoh tash u kem rritur në sot. Mendoh se sa janë shtuar fitnet. Çfarë i duhet vallë i besimtarit që ti të pastruar nga zonda fitne e dhe ai i tjetër me të vërtetë besimtarë vërtet. Pse allojmë dhun ku ka treguar të devotshmit, ka treguar që janë dy grada, një të djallët dhe ata që janë para roja, parmi dhe ka treguar që të djathët do ketë një grup i, grupe njerëzish të shumtë nga të parët dhe të fundit, kurse nga ata që janë para Roja, të Parmit, Sa bikun, nga ata do ketë shumë në brezin e mparshëm dhe pak nga të fundit. Pse? Pse? Sepse do shtohen ai shumë fitnë sa nuk i lënë njëta ngre kokën që, që të ketë mundësi që të rritë, të arrijë një gradë tek Allah subhanahu wa taala. Për këtë do jetë, domodin më i miri do jetë në gradën e djathëmbëve, më i miri. Për të gjithë ose mos thotë Thot duroni se shdo kohë që vjen është me e keqit sa e që ka qenë përpara, dhe e sot takoni zot në të uaj. Trasmetone Buamërët Dani në liber në vetë e, vet, e sunën e luar dhe fiten, nga junus ibnu Mejse Allah, ibnu Halbes, se ka thënë. Që kemi në e thotë që sa herë në vjen një perju dhe reko horë në qajmë pëse erdi dhe kurikën qajmë pëse një ku. Çuditë dhe më vjen vetën vet. Sa her vjen një periudhë kohore ne qajmse ne erdh, as sa kohë erdh, ne po qajnim pse erdi kjo. Edhe kur ikte ajo, qajnim pse iku, domosë pse erdh njëkohë me keqçe. Ës diçka e tillë është transmetuar nga Imam Shabi, se ka thënë sa her do të, domosë sa her që viti një kohë, qaja pse vinte. Edhe kur jo ikte ajo, e qaja pse ikte. Domosë e qajm fillim fare pse erdi komunizmi, pastaj e qajm pse iku komunizmi. Ajo se erdho komunizmi, domthonë me komunizmit, Zoti nuk ishte hiç. Por komunistët, kurse sot për demokratët Zoti ka, por Zoti është është Allahu i skotë rroftë atë që tallen me Zotin, është si çdo gjë tjetër që mund tallesh me të. Është si çdo gjë tjetër që mund tallesh me të, është drejta jote që të bësh vetë Zot, është drejta jote që ta tallësh Zotin, ta tallësh profetët e Zotit. Fjalë Zot i kohë që vjen është akoma më e rëndësishme të të tjerat një poshtë të ka një komunizmë, nësat duash, por i moralitit nuk e qeni prahabur se si sotë. Sotë, ka marrë legitimitet, shumë madhë. Njëri ju me i mirë, shë i cilë ishe mërë list, a i që është kriminal, a i që të nga burgu, a i është njëri ju me i mirë, njëri ju me i zhuar, me i shkallë, ku se i që është i drejtë, e shmi keqi. Në këto dhe kohë, jetojme në sotës. Nga vim Ka të rëguar Ebu Sejden Kudriju Se profetisë sënë Allah Ka thënë Do ndihni rrugën e atyre Qe kje ka qëmë për para jush Pëllam bë për pëllam Dhe para krah për para krah Dere sa kur të hynë Në vrimën e hardhucës Ju do hyni në ta I thamë oj dërgure Allahut A që i fudë dhe kërështere Do ndihkim dhe me që të shumë asyre Fa e kushti të përveçtyre Trasvëtoni më buhriju Dhe më thë në këtë hadith, Profetis Salausen në ka të reguar që u meti Islam dhe në ndjeki hapat e qifu dhe kështerë, dhe për një sot me ta. I dhe shunë hadithën e hodhejfës ka të reguar Profetis Salausen Hadithën e hodhejfës ka të reguar Profetis Salausen dhe ka thënë, dhe në ndishni gjurëm atyre që kanë qenë për para jush, hap pas hapi, Nuk e gjobon rrugën e tyet, un nuk nuk kalon as majtën e zjaptës. Derisa të, të, të shkiten e njën nga Edhe halka të Islamit një nga një thot. Edhe halkën e parë që do largohet është frika namaz, përqendrimi namaz. Do largohet. Un tregon një hadith, ai sa thot hyn në xhami nuk shikon as ti person përqendruar në namaz fare. Me qëllsimin e tënd të xhir, Allahu na ujt. Allahu na faljon dhe derës atë të vjejë kohë që të thonë njërzit, gjonës që të thonë, gjonës që të thonë, dhe derës atë të vjejë kohë që të thonë njërzit, sot nuk ka hipokrizij. E keni një që të legje? U fse me kemi të gjuar. Disa njërz, ose shumë njërz me ndojnë që hipokrizije ka qenë vetëm në kone profetit sa në lorëse, përse sot nuk ka më hipokrit. Sot s'ka më hipokrit, qita janë në ja kyuhetu sodifir radiullahu sot derisa të vinë disa njerëz po sot nuk ka nuk ka më hipokrizi domethënë në umetin i sa sot nuk ka më hipokrizis në një kohë e vërtetë kush është që ata se mrikuan me namazet para dhodifave po namazet pe namazet ku shkuan më gjithë ata se mrikuan me namazet si mund të qeta mosin hipokrit kur ata nuk e fal namazet sabah me xhamë xhamia e ka ngjitur pas shpis dhe ai flegjundën në orotet dhe kujtohet për ta falë sabah në orotet në i kohë që abdu dajmë në nësovë t'i thoshtë rëdjelanu që nuk mungon bërë në mazë me gjëmat vetëm sa i personit cili është hipokrit i qartë i njohër një hipokrizin e ti në gëjtë, ata që unë hipokrit e të personit cili ka që njohër një hipokrizin e ti gjithashtu ata që unë hipokrit i personit cili gjenjente të regohet, ose i personit cili fliste me dyftyra të regohet që më dhejfe rëdjelanu pa disa person që shkuat të disa hulefa. Të një prej hulefave, edhe kur dollë unë tha atyre, ku ishtë të filanë, të khalifja? Edhe u tha hëmë dhejfi atyre, që fari i tha të khalifës kër fysë brëndët e kajni? I tha në ta e lefdëruam. Po kur dini për jashtë që farthoni, i tha në ta e shajmë. Në më thëmë kërëhim brëndë e lefdëruim, kur da i për jashtë e shajmë. E i tha hëmë dhejfi rëzg Këtë gjë ne i quanim në kohën e profetit Sallallahu alai sëllam hipokrizi Këtë gjë Që bën ju ne i quanim në kohën e profetit Sallallahu alai sëllam hipokrizi Kjo është hipokrizia Kjo është një fakur Edhe me gjithë thë njerë sot, sot nuk ka hipokrizi Shikoj të zhiti hipokritve Krasoj e to Ta shikosh Ka për nuk ka Thuaj Sa shumë janë Ka të reguar një përselefve Sikur të kishin hipokritit bishta që ata që në konë e se lepë, thonë, si ur kishë një hipokritet bishta, thotë, nuk do hesnë do të në për rrugë, thotë, së do në mbulonin bisët e tyre, thotë, rrugët e nuk do dinim ku të shkellim. Thotë, pasër, thotë Hodejfja, do thonë njërës që nuk ka hipokrizi në ometin e Muhammedit, por, thotë, ta nuk kam regu me namazin, thotë Hodejfja. Edhe ata që kanë gjemë për parën eshë, humbën kur ata u larguan nga namazi i profetit e tyre. Thot këta janë ata të cilët do ta proginë shtrojën e kaderin, këta janë shkaku i ardhjes së dëngjallit. Po fidhaj, hadithja. Këta janë shkaku i ardhjes së dëngjallit. Ata personat, të cilët thon vetëtur musliman dhe e len fenislamë, ekzistencë aty në një formë, do e konstutoi Allahu në formë të qartë, duke përgjynava qar, të rënda, janë shkaku i ardhjes së dëngjallit. Që është çështja më e me madhe që ka ekzistuar dhe zgësoi një herë në faqen e dhajort. Dhe thot, nëse ata do, më do dhe gjerësot, atëher, më dhurur, vërte, dhe të bëjnë të gjitha gjërat sot, atëherë Allahu i mëdhur, me zbrurtë do t'i bashkangjis ata me djalin. Ka treguar Imam Al-Xurri, pasi ka përmendur dy hadithe, në cilë të cilat treguohet se nga vitën e Hadithi i parë, Hadithi i Busaid dhe i dytë Hadithi i Hudheytës, në tinë tregojnë, tregojnë që Ume disa do të diki pobu të mparshëm. Habasati thot. I thot i mamë la xhurri. Kush e shikon çështjen e këtij umeti? Një një e një, një editu që e shikon thot. Çështjen e këtij umeti ka për të kuptuar thot që Shumica e përgjithshme e çështjeve të këtij umeti janë do të thonë janë marr nga i thurat e librave si të mparshëm, nga çvude krishterat. Siç ka thën profeti sallallahu alajhi wasallam, janë marrë nga rregullat e Kisës dhe Kaisarit dhe nga rregullat e injorantës të në çështjet e pushtetit, në çështjet e ligjeve, në çështjet e punëtorëve, në çështjet e prisave, në çështjet e fatkeqësive, në çështjet e gzimëve, të banesave, të veshjes, të zbukurimeve, të ngrënies, të pirjes, të festave, të, domethënë, mjeteve të që përdoren për të hyrur të shërbimeve, të venduljes, të, të shitblerjes, të fitimeve, edhe shumë e shumë gjëra tjera, të tjera, të cilat janë shumë të gjata, thotë ku shiqon ato do shikoj ti ato hecin mes njerëzve në kundërshtim me Kur'anin dhe me Sunetin. Edhe thotë ato hecin sipas rrugës aty që kanë qenë përpara, siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, Allahul Mustaan. Po edhe sa pak janë ata personat të cilës shpotojn prej kësej sprove, të cilaja i ka përfshir të gjithë njerëzit. Mama Xhurri thotë do t'i gjejnë kën aty. Vallë, çdo të, të, të thoshë Mama Xhurri, Mama Xhurri po ti sigurisht u han konton. Shikon de gjendin ton. Ramazan, shumica e sroleve që vijnë muslimanë nga ujen, u vijnë nga popujt e paishëm, nga xifudët, nga krishterët. Prandaj jo ullëzër, çfarë vjen për dyre, gjëja pas që do të bëj besimtari, do të shikoj atë me syrin sprovë, ja e sprovës, janë sprovë. Ës sprovë për Allahu subhanahu wa taala. Çfarë sherri kanë ti? Çfarë sherrin kanë? Po mos sherri, ty është mëj masa hajri tyë, më masa hajrit ty, përgjësi. Çështja që kanë ardhur për dyre, sherri dyre ka qenë më i masë hajrit. Edhe pse ndo të ka pasë disa hajra o është e rritë të ka qëmë një ma. Shiko, për në që është e një internetit. Internetit për shumë besim të arte, përdojnë për shushë e hajri. Por në aspektin e përgjithë shumë, internetit dhe më ka qënë shkatë ruët, shkatë astrofe njëzit. Si pas nisa statistikave të rgojt që 90% të përdojruzit internetit e përdojnë internetin për arësut pisa. 90% Dhe më thënë, për këtë shumis njëzit Dakor, por për pri një pakisë njerëz siç e përdorim ne, është herë edhe ke kanë përfituar besimtarët, ka ka pas do gjoja do vit madhe, por ka pas do bi për këtë. Por atë që ka pas frikë Allahut, se në një moment tëaktuar, nëse një besimtar i shkon syri i keq një vand, në një vënë, Allahun e ruajt, ai mundet që të bëhet çka ky shikimi keq që është shkëtruar. Ase s'aqe miju juën rasti tjetër që besimtari gabimisht ka shku diçka është shkëtruar. Është shkëtruar. Po vallaj do ndorrit. Po qesin njeriu e shikova donnë ti, që i lutti pak zemra, distancohu, largohu, u shpotova vetën tate. Në këtë kohë, kur të vinë fitnë të më dha profeti sallallahu alajhi wasallam, ne ka lejuar që besimtari të shkoj të shkojë të jetojë domthon në vende ku nuk ka fitnë. Si tregon hadithin e Busheyrit Hudriut që e transmeton me Buhariu, Muhamedi, Butuhude të tjerë, thotë do vij një kohë Ti pasuria më e mirë për besimtarit janë disa dele. Shkon me to nëpër malet e maleve, nda ty ku bie shi, largohohet me fenën e tij për fitnëve. Largohet me fenën e tij për fitnëve. Kjo kohë normalisht, Allahu e di se kur do të jetë këto lloi kohë, por ndonë besimtari, kudo që të jetë, qoftë nëpër mal apo në fusha, ai e ka për detyrë të ruajë për fitnëve, të ruaj shikimin e tij, të ruaj gojën e tij, të ruaj veshin e tij, të ruaj dorën e tij, të ruaj këmbën e tij. Nëse dëshiroon që Allahu të ruaj imanin e tij, o vëllezër. Të gjitha fjalët që ne i themi pse i themi? I themi sepse gjë e më e shtrenjtë që është e jone kush është imani. Domethënë, gjë e më vjur për besimtarin është imani. Edhe ky iman ruhet duke ruetur atë nga fitnë. Dhe po qesse ne nuk e ruajmë imanin nga fitnë, u skatruam. Për këtë arsye është shumë e domosdoshme që njeriu ta ruaj veten e tij nga fitna. Edhe fitnat i vijnë nga dëgjimi, nga shikimi, në fvolura, në dorë, në këmbë i vjen dhe nga nga zemra. Po qies si njëri nuk i ruan këto, është thruar. Transmetuar nga Kurs Ibn Ali al-Qama al-Khuzai, se ka thënë: Erdi tek profeti sallallahu alaihi vesallam i fshutar dhe i tha: O i dërguar i Allah, A do mbërojnë njërë këtë qështën më në kjo kajrë? I tha po. Kujti do allohë kajrin kujti do allohë kajrin qofta i arab ose jo arab do të afusetën fe. Më pasë do vinë fitënet si rejë të zeza. E do këthe njëzë do bënë të zinë. Në në njënë trupin e të rupin, të të të të të të të të. E dhe do godasë një i tjetërën dhe njëri ju me i mirë në të kohë në shë e i cili të largoh Ka frik zotin e ti I bindet urdhëve ti dhe i largot Për njerëzë Nuk i të mëton njerëzët I largot, më dhën, largot për shërët tyre dhe Nuk u bërë në të të shërë Transmetohet nga Amir i Nusat ibn Ebi Uqas Kse vla i ti umër shkon një herë te Sa'di, domthon Sa'di ishte babai i Umrit. Sa'di ibn Abi Qas, sahabij i Umr. Djali i tij quhet Umr. Sot shkon Umri tek babai i tijut, dhe domthon babai i tij kishte shkuar jashtë qytetit, jashtë Medinës. Me disa ditë, dhe e pa Sa'din atje. Kur e pa Sa'din atë person, tha, kërkoj mbrojtjen e Allahut për shërrët që ti që vjen. Kur erdhi i tha, o babai im thotë Ti thot një qanaçu që, që të rish si shtatar në të vend me deleve tua kur njerëzit zihen atje për pushtetin Medine. Edhe ai thot më të goditi në një, një gjoks dhe më tha më tha pusho. Unë kam dëgjuar profetin sallallahu alaihi wasallam sa ka thënë, Allahu mëdhëruar e do robën e devotshëm të pasur, do të pasur ka për qellim një njerëz i cili nuk ka nevojë për njerëz, domethënë nuk ka stendor njerëz dhe largohet prej tyre domthonë se nuk është nuk ndjen nevojë për njerëz dot njeriu i devotshëm të pasur dhe të fshet të fshet do të thonë që nuk dëshiron ta njehë njerëzin, nuk dëshiron që, lidhë njerëz, që të lidhë me njerëz, dëshiron që ta dhurojë Allahu subhanuhu teala sadaka dish për ato persona të cilët ishin të tillë. Për 10 përqëzume me xhenet e njerëzit që lidhun me islam, nuk opërzi me fitnën e rujti Allahu subhanuhu teala për dyre për shkak të devotshmërisë. Tregon një herë që ishin një personi i cili qse ibn Muharica. Në kjo ngjarje e kti tregon Si njeriu nëse ti shohën truet për fitnë merrun Allahu subhanahu wa taala. Mia sinjeriu ti kthehet Allahut më dhëruar, ti lutet atij Allahut subhanahu wa taala që ta mbrojë nga fitnë. Thot kur ndodhi fitnë e parë, unë thotisha direkt nuk di çka të bëja. Dhe thash, o oh Allah, mos rrego mua diçka që të marr vështirë kusht e vërteta. Edhe pash në ëndër thot dynja vajehetin. Edhe pash në mbytyrë zonë një mur të gjatë. Një mur thot jo shumë gjatë. Edhe pas aty një vend për të kaluar thotë. Edhe thash, po shkoj mbas sti vendit, po ecim mbas tij thotë, që të shkoj të shikoj të të vrarë të fisit është gjà, që të më tregojnë ndërgojnë diçka ata thotë. Edhe shkova thotë, ku shkoj në një tokë që ishte me pemë. Ku shkoj disa njerëz ulur dhe u thash, "A ju jeni dëshmorët?" Më than ata, "Jo, ne jemi me laikët." Ndodh thash, "Ku jeni dëshmorët?" Më than, "Shko në gradat e larta tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam." Edhe shkova thotë. Kur shikoj, thot, një grad që ishtë në shumë e lartë, thot, Allah, disa lartë, disa jo, thot, dhe sa e mirë ishte, shikoj profetit sallallahu alai sëllam. Edhe shikoj Ibrahimin alai sallatu alai sëllam. Edhe profetit sallallahu alai sëllam, për i thosh i Ibrahimit, kërkoj i fale Allah për u medin tim. Edhe i tha Ibrahimin, ti nuk e di se shpa kanë bërë ata mbërë ata mbësteje. Ata thot kanë dërdu gjak. Ata kanë bërë imamin e tyre. Thot, a nuk A nuk bën atë siç bëri miku i imi Sadit. Po thot ky personi, "Harish, do të A nuk bën atë siç bëri miku sadin, kasi, nëndrë, person, i imi Sadit? Ka përsëritur Sadit me beu kasën ndërra." Edhe thot ky personi, "Thot e pa ashtë që desha të shikoj." Thot dhe shkohet te Sati. Shko te Sadit me beu kasën. Edhe thot e pyet atë, "Çfarë du ke bërë ti? Çfarë qëndrim po mban?" Për dhe i treguo ëndrën. Mba si treguo ëndrën A i thot u gëzua për të dhe më tha është këtë ruar a i cili nuk kamik Ibrahimin aleyhselam. edhe i thash me këtë grupje tjë për këtër të grupëve tha unë nuk jam asë njëri për i ty rrethot që që në kona të tërshme sajdi në rëgosh nga fitëmet edhe i thash për që më rëdhëron tha a ke dele i thash jo tha të blit disa dele dhe njerëzit dhe njerëzit dhe njerëzit dhe njerëzit dhe njerëzit dhe njerëzit dhe n Thalib ibn Ibn Zubay'a thot hyra një herë te Hudhayth radhiyallahu anhu dhe i tha dhe tha te Hudhaythë Unë njoh një person të cili nuk i bën dëm fitnë as. Ja. Edhe kur dalim shikojmë që ky person ishte Muhammed ibn Muslime shoku i profetit sallallahu alaihi wasallam. E transmetohet që profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë për Muhammed ibn Muslimen ti nuk i bën dëm fitnë as. Ja. Domethën njeriu i cili është besimtar i mirë dha udhoren Allahu dhe ruan ku fitë Allah nuk i bëndëm asin fitëne fitëne dëmëton vëdhëma ta personat zilët e kanë zemë në smur atë që shkën nga mrabë fitënes atë që kanë frikë Allah dhe Allah i më dheruar e drejton robin e ti për të këpërteta kur i e kërkon të përteta nërse kur nuk e kërkon në mëlisha i do bëjmë fitëne kur shërkon në uzime u zonë Allah se si se qyrë se tek të e di Allah i e pa Allah dhe shkaj që manë të stilës Allah u Është vërtet që ne jetojmë në kofitmesh. Por kjo nuk do të na bëj pesimist. Nuk do thotë kjo lloj gjeje që ne nuk kemi asnjë lloj vlere. Përkundrazi, profeti sallallauhej se na ka treguar që në këtë lloj kohë, kofitmesh, kush bën diçka të veçantë që do të përmendim tani, ai ka një lloj vlere të veçantë te Allahu subhanahu wa taala. Transmetohet nga Ma'qil ibn -i Ibn Yasar radhiyallahu anhu se profeti sallallauhej ka thënë: "Adhurimi në kohën e fitneve është si hijrejti tek unë." Profeti sallallahu alajhi transmeton këtë hadith që e ka treguar domethënë Imam Muslimi. Transmeton naqilën e Ibnu Yasar, në Profetin sallallahu alajhi se ka thënë, "Thotë adhurimi në kohën e fitnes është një sojë si xhjereti tekun." Ne kemi edhe hadithin e Umrës, për cilin ka thënë Profeti sallallahu alajhi, "Kush bën Umr në Ramazan, ai është njësojë si ka bërë bër hax me mua." Kurse këtu Profeti sallallahu alajhi ka thënë për xhjeretin. Do të thotë kush e adhuron Allahun në, Allah, në kohën e fitnes, domethënë që ai është adhurus Adhurus adhurus. Tunju që vjen nga malli shkëndosh, adhuron Allahun, fal farzet, fal nafile, ditën e natën, adhuron Allahun subhanallahu te ala shumë. Në kohën e fitnës, në kohë kur njerëzit të gjithë janë gjithur në zunjave, në sfidnë me mosxhjinave, mbyllat bogla me radh, e shësesvin e tyre për para, ky adhuron Allahun të gjithë momentin dhe lërgjon me të gjithë njerëzin të të gjithë forma. Po ky person është njësoj si një person i cili emigron, por nuk emigron zonë kohe, por emigron në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam në më dhënë emigrant në kone Prof. S.A. kjo është gjë më dhështore hidretin në kone Prof. S.A. ka që një nga adhuri më më të më dhaja për cilët sahabët shpersonin shpersonin shpërblim shumë më të këllohë sëfënë të ala hidretin në ka vlerë shumë madhe a që madhe shvira hidretit a shë sa sahabët e kam poskonsideruar atë personit cili largodhë nga hidretit dhe me emigron edhe pasaj këthejë dhe vëndin në ti nga Te në vendin e atij ku ka qenë përpara emigrimit, e kanë konsideruar sahabët dalja e vogël nga feja. Jo dalja e madhe, po dalja e vogël nga feja. Domoha aq rënd ishte lënia emigrimit. Këto tregoj që, që emigrimi konë për vlefson ka qenë diçka, a duhem shumë i vogël. Jo vetëm kaq, po për vlefsonëm. Domthon nuk ishte detyrti të mbron ata muslimanë të, të, të cilët nuk emigronin për te ka i, sikish detyrti të mbronte. Nuk llogarit bash të larguar që konzosh nga Islami ata person s'kishur të duhet të mbronten. Por derisa ata nuk kishin shtetin e tij, s'kishën si të mbronten normalisht. Sidomos kur ata arrijën dëshirën e tyre me smushrikve, edhe përveç se nuk kanë dalur të qendrojë besimtari, nëse ka mundësi të migroj me smushrikve, nëse ka mundësi të migroj. Kështu që në këtë hadith rregohet që udhurimi në kohën e Fitneve është e barabartë me hijxretin në kohën e Profetit sallallahu alajhi wasallam ti e tregoj që adhuroimi i të kohës ka vlerë shumë më madhe te Allahu subhanuhu. Vallë dikush më pyet po hi po hi xheti kur do bëhet? Normalisht do të vijë kohë ai xheti. Atë ku do Allahu. Hi xheti siç treguohet në hadithe të sakta do vazhdojë deri ditën e gjykimit. Do vazhdojë deri ditën e gjykimit. Dhe kush e bën hi xhetin normalisht, domthonë se ai domon ka vullu ka bën një vlojm shumë madh te Allahu subhanuhu. Dhe hi xheti është pjesë e arkin gafit është pjesë e lërgimit dhe lërgimi që ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam që personi mërzëdeltë shkon mal, është një luhidrëti. Kështu që adhurimi në koha në kohën e fitneve ka një vlerë të veçantë kolloc vonetala, më të madhe se sa adhurimi kur gjithë njerëzit adhurojnë Allahun. Kur gjithë njerëzit adhurojnë Allahun normalisht, bën si tjerët. Ndërsa kur të tjerët e kundërsënin Allahun dhe diazhon Allahun atë normalisht ka i blemë më mbad të Allahut. Vëdek ka i blemë shumë mbad të Allahut. Do sut gjatëm shumë sepse fatisht tema është goxha e gjatë, por po u them shkurtimisht pika e fundit të çështës fitneve është përpara se flasim për mënyrën se si doruhojmë në fitne, është që njeriu nuk i lejohet të rrij me ata njerëz të cilët bien në fitne. Në momentin kur ata janë duke rënë në fitne, në momentin kur ata janë duke e kryer fitnen sepse vetëm shtimi i numrit të tyre konzrohet për të gjynaf. Siç transmetuar në hadith, kush i shton numrin një populli, ai është prej tyre. Dhe pse kjo hadisë është dobet, e i dobët, por ai ka dëshmi nga hadith dhe sakta, të saktë, të cilët nuk duhet t'i përmend tash këtu, por i kanë treguar dietarët, ka folur për Taym ibn Hazan al-Liban Fatih al-Bari, një për, shiktu, e djetart, për Shalan, një hadith është hadithi i ushtrisë të cilët do fundoseni ushtrinë që të shkojë për në Qabe për të vënë Mehdin edhe është rreguar të kanë të, kanë përfituar prej këtij hadith dietar që njerëzit ë, të cilët rrinë me njerëz të cinj, ata të dënohen së bashku edhe pse ata nuk kishin faj, dhe kjo tregon që kush është numri i një populli, ai normalisht ka pjesën në e vet të domosdoshmë gabimeve tëta. Çfarë bën njëriu që sfotografihet? Skurtimisht e përmend, para gjë njeriu duhet ka paq Kur'anit dhe Sunetit, sepse Allahu ka thënë Kur'an, "Falih alladhine u halifuna amrin në tusibum fitna", të si ruajnë ata të, të cilët ndoqën Kur'anin dhe Sunetin, mos bëjnë ndonjë fitre. Këtë që tregoj që Koha për Kur'an dhe Sunetën është shpëtim për njeriu. Shpëtim për njeriu. Koha pas Kur'anit dhe Sunetës. Abdullah ibn Saudi ka thënë mos jet njeriu i ma'ah. Mos u bëni i ma'ah. I ka thënë çeshi i ma'ah. O i ma'ah ju do të i personin cili thot, un do ecë me njerëzit, po e bën mirë ata, un do bëj mirë, po bën keq do bëj keq. Kesh vebria. Po Abdullah ibn Saudi, se njeriu këtu i po, por thuaj, un do ecë me njerëzit, po e bën mirë, do, nëse po e bën keq un nuk ecë me ata. Kush besim e besimtarin vërtet parimet e tij kush janë un hesim me Kur'anin dhe me Sunetin dhe un përputhem me njerëzit kur un përputhem ata vetëm atëherë kur ata përputhen me vërtetën ne nuk shqetësohem nëse mundëson të gjithë ata kur ata e kundërshtojnë vërtetën kjo është fara e dyta kapja pas akides së pastër akides së tauhidit pas së cilës kush kapet ai është sfotur ellezine amanu ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك هم من آمنوا وهم مرتدون A do të thikam besuar dhe nuk e kanë porezi imanin e tyre me padritsi. Me padresë këtu përfshin shirkun dhe çdo gjë tjetër që është poshti. Qoftë nuk e kanë porezi imanin e tyre me padritsi, për ta është siguria dhe atë të udhëzuar. Këto tregojnë që i personi i cili ruan me gjynafët në shirku e posht, Allah subhanahu wa taala ka por të ruitur imanin e tij dhe ka por ta shfutur për, për fitmeve. Nëse kush u kruhet për ty normalisht që A i dhe më thënë është shkathruar Sinë mos, kur për të pjallë për qështë ta kitës Një të shkathruar Një të shkathruar Edhe adhurimi shumë të allaut Bëshka që të ruhet nga një riu të ruët nga fitën Një të shkathru një për i shkathri që, që ruët një nga fitën është lutja Doaja është armë, armë më e forë të besimtarit Doaja në dërshon këderin Doaja në dërshon këderin Edhe personi Duhet të ingrejt duhet nga në këtë kohë që jetojmë ne, patjetër që çdo njeri prej nesh, nëse nuk e kanë kapur fitnën, e kanë prekur sadopak piklat e ujit të fitnën eve. Edhe pse në vërtetë realiteti tregonu që shumë njerëz kanë në fitnë. Ati lutet robi Allahu subhanahu wa taala që Allahu të shpëtojë nga fitnët, Allahu subhanahu wa taala i mëshirshëm, si dhe ja pranon lutin e robit ku ai ikthehet me sinqeritet që Allahu subhanahu wa taala të na ruaj imanin ton, sidomos në këtë kohë në të cilën internet e shkëtoroj njeriu edhe të deris, e çon atë deri sa ta shesë si fenë di për pak lek, për pak dunja, të cilën s'ka për të marrë vete, por të me vetë, por të shkojë tek Allahu subhanahu wa taala me vetëm imanin e tij, nëse e ka dhe nëse nuk e ka, i zhveshur të shkojë prej tij për të merituar xhenemin. Gjithashtu besimtarit ruhet prej fitnave duke u penduar tek Allahu subhanahu wa taala, sepse siç kan thënë selefët, çdo sfrovë që bie në tokë bie për shkak të gjunaveve. Largohet bie, bie dhe, robe, dhe largohet për shkak të topës. Më vështod sofshi bije bije për shkak të gjynafës së topit, dhe largohet për shkak të përshkak të topës. Ku ropi pun topë, atëra llojmë madhruar, e mshiron dhe nuk e doron. Sepse shkaku i dënimit në gjunafët, dhe kur bën topë, e fshipë shkakun e dënimit, atë nuk ka nuk ka më dënim. S'ka më fitnë. Ezaj isë ku falë. Ma kan Allahu li yu'adhibuhum antazimu ma kan Allahu mu'adhibuhum hum yastaghfirun Allahu niddena an ata nasati ndem tyre i thu Allah profetit sallallahu alaihi wasallam edh Allahu nuk i dënon ata nese ata i kërkojn falin Allahut. Në seropit do të thaq filllahu tubu ileyhi, astaghfirullahu tubu ileyhi, astaghfirullahu tubu ileyhi, kërko falin Allahut shpes. Kjo është shkaktia Allahut të ruajë nga fitnet. Ti dashu pokujtimi Allahut shumë. Dhe besimtarët e vërtet janë ata që pokujtojnë Allahun shumë. Dhe në momentet më të vështira Allahu subhanahu wa taala E ka naka përkujtuar që ne ta përkuitojmë Allahun, na ka treguar thotë ya yuladhina menu idha laqitu fiyatan fastabitu feth, wa zkurullaha katheeran la'allakum tuflihun. O hija që keni besuar kur takon një grup tonë armiq, thotë qëndroni të fortë dhe përkuitojini Allahun shumë që të shpëtoni. Domethënë në momentet vështira, qëndrimi i fortë, na do të vërtetë që njëri u edi, edhe dhikri i Allahut i shumtë është shkak që njeriu të shpëtojë, sepse. Çfarë do? Njeriu përballon dy armik. Armiku i dukshëm dhe armiku i padukshëm. Armiku i dukshëm është armiku ti që shkon përpara te i cili dëshon të të largoj nga e vërteta. Ti ke nevojë që ato ta të poshtë të duket treguar i durueshëm dhe i qëndrueshëm në të vërtetë qenie. Edhe armiku i brendshëm i shejthani, i cili përpiqet që ta ndihmojë armikun të jashtëm, duke të shtundur ty nga brenda, duke të futur frikë. Armiku i jashtëm për pallon duke turguaj durushëm, armiku i brendshëm duke përqejtuar Allahun, duke bërë dhikr, largoj çejtani edhe rikën frikën nga zemra. Kur i kanë frikën nga zemra, atëherë njëu bëhet i fuqishëm zemra e tij dhe, përbalon, dhe dajnë për pallon çdo armi i dalin përpara. Ktu është helmi fitores. Prandaj kur personi haset në probleme të tilla, atëri i kthehet ukujtimit të Allahut, se Allahu subhanallahu te ata do ta shpëtojnë nga çdo fitme, nga çdo sfrogë, nga çdo vonësi. Me dhikrin Allahu ka për ta kaluar çdo të, të keqe. Nëdallë Allahu madhuar i thot fed kulullah ke thirrën Allahun shumë të më ndëvrësira. Gjithashtu, një përshkaqje vësh urdhë për mirë ndalimin e këqijve. Urdhë për të mirën, ndalimin e të këqijve janë shkak që besimtarit të ruhet nga fitret. Allahu ka thënë në Kur'an: "Falamma nasuma dhukuru biya jayna alladhina yanhawna 'anil soo. Wa akhadna alladhina dhalamoo bi'adhabin bëjë bëjë bayisin bima kanu yasquun." Po zakurat ata e harruan atë që u përkujtuar, që u përkujtuan në besimtarët, në ishfotum ata që ndalonin nga e keqja. Këtë që edhe qe Allahu ma dhuroi shpëton ato që ndalojnë të keqja dhe urdhon për të mirë nda i shpëton Allah nga fitnet nga sfrovat dhe nga dënimet. Ata që urdhon njerëz për të mirë dhe ndalojnë të xijat. Kurse ata që urdhon për mirë, nuk ndalojnë të xijat, por bën ortak me me të xijën të keqen, ata janë pjesë e dënimit. Gjithashtu është e ligjëruar që një u kërkojë mbrojtje Allahut prej fitnës dhe kjo është pjesë e lutjes gjithashtu, një përshkajje një u të mbështetë te Allahu subhanahu wa taala, dhe Allahu është ai i cili me ato mbështetjes E një është ton njeriu. Gjithashtu një preskaqe është njeriu të fal sa më shumë namaz, edhe të bëj durim, sepse me durim dhe me namaz arrin njeriu shumë sukses. Ustainu bisabri was us sala që kër qofin ndim për namazin dhe për durimin. U ndihmojini vetë tuaj me namazin me durim. Profeti sallallahu aleyhi dhe selem kur ishte në ndërvësishje, ngrihej dhe falte namaz. Ngrihej dhe falte namaz, sepse namazi e forson lidhjen e robit me Allahun subhanallahu ve te kur robi e forson lidhjet tim Allahun A tere është me i fëqisën për të përbalua së provat dhe fit në qitë dali për para. Dhe mantë durimit, mantë namazit, besimtari a rinjë të kalojit gjitha problemet. Dhe durimi është thelbi i shdo suksesi. Dhe kush bën durim? Kush bën durim, durim dhe më që hethë hapin e parë durimit, e ndihmonë Allahu. Ome i e së bërru së bërru Allah, kush duron e bënë Allahu të qitë durojë jidoshthu në kohën e fitnës është domosdoshmëri të, të ruaj gjuhën e tij. Gjuha është si shpata. Profeti e sonim ka dhuruar në hadith, të në kohën e fitnës thyjej shpatën. Edhe gjuha është shpatë, thyje, ruaj gjuhën tënde. Kape këtë dhe thuaj kjo është heqim të skatërori mua, si thoshte Abu Bekr radiullahu anhu. Edhe sot ovllëzët shikoheni sot se gjuha është një preskaqe që është duke i skatëruar muslimanëve me një tjetër dhe duke futur një urrëti shumë madhe në syre un po them sikur muslimanët të ruanin gjuhën e tyre, un po them që 80% të konflikteve që ngjiten në mëtyrë do largoheshin. Do ngjiteshin pas vetëm çështës fetare, që janë çështjet e vërtet të cilat kanë nevojë të diskutojnë argumente fetare. Po gjessë njëherë të ruanin gjuhën e tyre, do të ngjiten vetëm çështet e çështjeve probleme, argumente fetare të cilat kanë nevojë të diskutojnë, edhe pastaj dali të dalin vërtetën në shësh qartë. Por njerëzit me gjuhën e tyre i shtojnë problemin 80% domon më shumë dhe e bëjnë ato duke i futur shpifje, duke duke ngazhëruar një një vërtetë që është 10% e vërtetë, ata i shtojnë 90% tjetër edhe dhe kështu me radhë domon dhe krijohet pas një disfatë madhe mes muslimanëve dhe as e vërtetën nuk doin të shesh. Dha asiko të nuk largua nga kjo çështje më. Kështu që në kohën e fitnës e vështë domosdoshën që besimtarit të ruajin gjuhën e tij, dhe ai që nuk ruaj gjuhën e tij është shkërrur, romani që ka në fitnë sepse fitnëja Domthonë është ndër ndër të tjera është fitna e gjuhës, ajo që e bën njeriu të mos ori gjuhën e tij. Gjithashtu një prej mënyrave që e ruan një nga fitna është në kohën, kohën e vështirë, njeriu nuk duhet të marr lajmet, domthonë shabllon. Ti marrë dië gjoi një lajm, diësh ko për hape. Mos. Allahu ka thënë Kur'an, ya ja, ayyuhalladhina amanu in jaakum fasiqun binaba fatabayyenu. O ju që jeni besues, kur vjen ju një, një fasik, prishu, lajme, siguro, një njerë i prishur me një lajm, sigurohuni. Un dërdi një lajm që Filan Hoç ka për Filan Vepër. Siguroj një, subhanallahu. Siguroj një. Jo po Filan një Besnik. Un po u them me provën time personale. Sot nuk ka besnik. Merrni për meq ndo të gjë. Njeriu vë besnik sot, njeriu më i mirë që i thot vetë me si thot është ai i cili e dëgjon të bardh dhe e transmeton të vërtetë. Qartë? Sot nuk ka besnik sot. Prandaj sigurohu mirë, e thuaj më mirë, thojë nuk po e beson, se sa kur beson Jo tiro se shoh duke marrën besnikë besnikë besnikë besnikë dhe pastaj delën nga 100 botra. Wallahi, sa kemi dy gjë të tilla. Dhe këm kujtohet një lojë që bëri katamaraj kur vimi pas një natë vigje në lurinë një lojë telefon i prishur. Nuk e din ke pasi, të loj, të loj, ja, po sulli këtë lojë tonë lojë apo jo? Hë? Nuk e njihni. Ne bëjmë gjend vigje lurinë një lojë të tillë. Bëhesh për shume 50 ta ose 30 ta. Edhe ja thosh shoku shokut të vesh. I thosh një një diskap e thoshë shumë shpejt dhe me zë të ulët. Këtu dëgjon të përpiqet të dëgjoj çfarë. Edhe mund ta dëgjon të saktë ose të gabuar. Po të dëgjon të saktë ata sotëntë, po të dëgjon të gabim që sotëntë ata dĩ që të, të, të dëgjuar. Edhe pas në fund fare ndijte e dhoshë i fundit fjalë që ka thënë i parë është kjo. Kjo mund të ishte gabuar si fjalë. Atë kur ditën një fjalë uaj fillonin që ishin gjithë, pse? Sepse njëri kishte dëgjuar të bardh edhe dhe kishte transmetuar të zeze. Njëri thoshte karrige, ai thot pavant. Një thoshte pavant i thot ti thot, thot tren. Kështun do sot me ne Ne në të bërtet dhe dhe zë kemi të bëjmë sot me kalemajt rritur Par ne më thëj ne, ne sot kemi të bëjmë me kalemajt rritur Kalemajt rritur Vëllaj, është, është fatkesi Më thënë, dhe, dhe ishte Gjus me fatkesi si kur muslimani Të transmiton të atë gjithë djohën Dhe si që ka të gjuar fix Por vëllaj të i flet qart Pastor dhe i thot Hoxha tha halal Kër hoxha tha haram më të bërtet A i thot jo hoxha bërë halal që ti përstit gjeri ju? Në më dhe nërmë nishme e tëllë njërë si tëtë e unë e kam gjuhë vetë me vërës të mi a i dhe halal, ti se halal e shënë gjizume, jodhë dhe thë thë halal Përëndaj, vëllaj, du të më siguru sepse ne jetojmë sotë në kohë shumë përblematike që ti të kuptuajt ti i thue bardh a i kujton se theje zez ti i thue zez, a i kujton se theje kushe e më rafë pa folë pasaj për pa atë c dizu si çot bogullata që ajo do të mundë marrë. Sa të duash kemi të djuajmë të tilla. Prandaj sigurou përpara se të flasësh. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadithën e saktë: "Ka zan kafa bil mar'i kadhiban an yuhaddith bikulli ma sami'a." Si po si po po I mjafton një usgjinës të të transmetojë çdo që çajë dëgjon. Domethënë, do ta djesh vetën, do ta dish vetën një apo sikinjëstar, po qëse si po qëse ti dëshiron ta dish vetën një apo sikinjëstar, po ta them zbotoket atë ditë. Do të dij, po do themun. Po qëse ti që që e pra ato personave që çdo gjë që dëgjon e transmeton, ti e gnisthar. Është i sigurt 100%. Pse? Sigurohu, ja pra, sigurohu. Mbas se nuk është e vërtetë. Sepse i bën padresë vloj musliman, mund dur për diçka që ai s'ka. Normalisht do të pëlqen ta styt që ta thoshë ndonjë gjë, apo pse i pëlqen vlojën tonë? Dhe Po rikujtoj hadithin që ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam se kush dëshiron, që ta marrë paradhein, dhe kush dëshiron, të shpëtojë nga zjarri i xhenemit, domthonë, pas të din fitën në të dyja. Dhe kush dëshiron të shpëtojë nga zjarri i xhenemit, dhe ty njënet, të hyjë në xhenet, ta besoj Allahun dhe ditën e gjykimit, edhe të cilët me njerëzit ashtu siç dëshirojnë që ta sillen me ta. Domethënë, nëse ti dëshiron që njerëzit të sillen mirë me ty, atë mos harro se dha ata duan që ti sillesh mirë me ata. Përdorësin e studioshion një njerëz që mos transmetojnë bretëti shikaj ç'është gabim. Atëherë mos farno dhe ti transmetosh bretëti shikaj ç'është gabim. Nëse ti dëshiron që ata të sigurohen para se të transmetojnë ndajin tot dhe mos fylim kundër teje, atëherë mos fylim kundër kundër tyre. Të se për ndryshe kanë fitnën dhe e bën pjesë e fitness, ti ke pjesën tonë e gjuna fiton gjuna fit në çersën e fitness. Çdo kusht që merr atë proteinë normalisht e gjunafin vetë dhe ti ke gjunafin e ti që transmetohej edhe për çovën e tjerën. Gjithashtu një përpjekje që ndihmon besimtarin, që duri përfiton edhe që ai të rri bashkuar me grupin e muslimanëve dhe mos ndahet me grupin e muslimanëve. Grupi i muslimanëve janë ata të cilët janë të vërtetë. Nuk kemi për qëllim grupin e muslimanëve që të rri me turmën, me turmën e deleve, të cilët hecin mbas mbas një të parë kushtojta i me verbrëri, por grupi i muslimanëve janë ata që janë të vërtetë. Edhe kan thonë selevti e grupi i muslimanëve qofshë edhe i vetëm po qesni në të vërtetë qoftë jesti vetëm, po jeni vërtet ti je jemaati i muslimanëve, ti je jemaati. Kështu që nëse i person, nëse më së kushë të vërtetë mos si të thosë se kush e kundërshton atë, por thjesht apo shojë atë domethënë me peshorën e vërtetës dhe pika tjetër është që njeriu në momentin e fitness përpiqet të largohet nga ato vende ku bëhet fitnë ja, sepse lagimi është një parsyje më të bëdhaja, të e vaja, të cilën e shfuton atë nga fitnet. Edhe sa fundi lut sallallahu anhu të ndroje në çdo fitnë, lut sallallahu anhu që mos sa sfervojë në imanin ton sepse fatkesia më e madhe është fatkesia në iman, kurse fatkesitë të dunjas i arrisin besimin e njeriu, nëse i bën durim, ndërsa fatkesia e imanit e shkatëron njeriu edhe besimtari në çdo namaz i lutet Allahut dhe i kërkon mbrojtje atij që ta ruajë Allahu prej fitnes, fitneve të kësaj jete, të jetës së të vdekjes. I lutet Allahut ta mbrojë Allahu prej fitës së xhenemit. Për fitës e varë, për fitës e jetës dhe zdekës dhe fitës dhe gjanit Këto e në fitën e të kërësorë dhe si e të shkatorën njëri unë Edhe kush përton për e tyre, a i shkatoruar Dhe kush bion në njërë për e tyre, a i shkatoruar Përveç se nëse i pëndohet, në kush pëndohet, Allah e përnon pëndimin e ti Lusim Allah në madhuruar në e përtsoj imanin ton Lusim Allah në madhuruar në rujnë në zdo fitëne Lusim Allah në madhuruar n edhe të atakojme të ashtuzi e i tjeti kënaj që për nëshë, Allah është më nëjërë gjithë në më në më nëllatë të tjatë.